سورة آراف من مجين سورة دهن دا قرآن شریف ترتیب کی اوغم نمبر او کې یو کم تلویختم نمبر وان نمبر نازل شوید روس کو د سورة جنن نازل شوید روس کو دس سورة سوادنا او مخ دس سورة جنن سورة اعراف مکی سورت ترتیبا اوم نمبر نزولا اون تالیس نمبر بعد سواد بعد بعد قبل الکنی ربط در این سورت دمخی سورت تران اسمی ربط دادی سرنا خبر را شروع شیوی ایلا مونگتا کتاب کلوکو مونگتا وادت در اوچه سا عبادت بکول سانا بغیر دبرتا عبادت منکو سانا باندادت واردو امد یویو کرنگی لبقریه بلد و تعجیم نکرد آغین حمداد مده افتی. سالا سالو کرنگی دا لمران تعجیم نکردی. ونو اتی حقوق النساء ولا ندل مولا النساء. من پر زنانو ظلم نده کردی دو زنانو حقوق اداتی دی. فانزل علينا معلتا کہ اللہ مراد وانچا مراد نیمتینا رو لیگی. ولا نشر کو پی الانعام من پر سالو کی شرط نده کردی. من پر منذ اعراف مقام من الله ان كيف تصافين يا ما جننتين معنوي رتب مخيط صورت ترى طرقان و ديحات باندين يهو تو ظاهرين مختصر وجي من صورت دي امتحانات عقبات ذکر په هرې صورت کې هغه مسئله ذکر شي چې د هغه د وګن امتحانات راځي نو که چېرته امتحانات وکړ شي په هرې صورت کې هغه مسئله چې د هغه د وګن امتحانات راځي دا هرې صورت کې په قرآني شريف بيان 105 کې نه یا چې څې یو د فت په دیو وي چې قران تاسو ته जबाब ديږي نو په دې سورۃ دریم آیات کې مو یو اته دیو نا انزل من ربکم همکه خبره ده چې دغه قرآني شريف تاسو ته जबाब ديږي دارین مکی سورۃ davili him in narab ba basri ul iqab allah azab war toon ke de to pani surah al hamin munib ba zikr shi ikal an bial salam khilaf padyo allah rabbul azab halak da بیان دا قیامت شویو آیات مدر ایساو آتاوان که. دی سورت دی قیامت که بستیوی آمال برطلی لیکی که دا خبرې نو پا دی سورت دی وزیز برکیو. دی آمال تلی لیکی دلو دا خبری بزی که شوی. امتیازات دی صورت یو صورت ممتاز دی په تو کلی بیان د ادم له صلوات و سلام او د شیطان داړن صورت مونتاز دی په بیان د عراف کولو دارن شورت ممتاز دیں پر تصفیلی و آخری موتا السلام او دکرون جم را تصفیلی بل دیکن نگل ذکر سم چې چلتا ذکر دیں دارن شورت ممتاز دیں پر بیان دہا و عذابونو اکم اللہ رب بلجت پر فرونیانو بندر آلیکی دیو حیات نمبر ایک تاوشیون دارن صورت ممتازے پیاد کمبر ایک سو سریائی لیا. سواقید موسیقی صلات و سلام که اللہ رب العزت دیویلی اللہ ما تخزان حقید. دارن شورت ممتازے تحاوازا که اللہ رب العزت دارواع اونعغیس دیوان. ایک سو سر نمبر آیات کی حلق سب ربکم قالو بلا دارن سورت انتازے ایک سو پچیت سر اوچیت سر آیات باندې دے یهود دہا غالیم ذکر کینی چلے سشوید اس سره سرور کوئی با عالم ابن باوران ایک تو 75 ایک چې کارایي راحالونکي د ګیي یا تر صف د صورت کې د بل صورتي د دې صورت دلی صورت کې بیان د درې نصلو یو ته دلی نبی علیہ او والسلام او هاریو دې دی ما نمبر آیات دی فلا یکن تی صدرکا حر جن منتو تسلی نبیه علیه السلام او هریو مبلغتا دا دی ما خز دویم آیات دی دویم مسلا اتباد ما انزل اللہ اللہ تسر علیه جلدی دا غیطا بداریوکی حر اومنی هذا ما خذ درين من برآيات اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء درين مثلا يأخذ تعذيذ على التبليغ ويو عنوان صرا تعذيذ على التبليغ يأخذ بياند توحيد أورد شرك دېماخذ 29 نمبر آیات دی ټول امر عربی بالخلفه واقیم وجوهکم عند كل مسجد دی د دې مثلی په صورت کې ذکر کیږي په دې باندې واقعات په دلو د لوګ غیر مرتب ترې په دې د دې واقعات باندې واقعیات په د لوګ نشر غیر مرتب ترې لوف معنی راغندول، نشر قرول، او غیر مرتب معنی بیتر لو لوف نشر غیر مرتب، راغندول، قرول بیتر تیبه. مطلب در دا داره پرگریم دا دا اصطلوب و واقعات ذکرشید و بیتر تیبه بذکرشید. لږه مثالو ترتیب ته پدې ترتیب په تو باندې ذکر کیږي اوله مثلا تفصیلونه دیلې اسلام ته اوهاریه مغلیغه ته پدې باندې کې واپی ذکر کیږي یو تو تین نمبر آیات نه دیو تل دریم آیات نه د مثال اسلام واکيو ته تفصیل ذکر شي یو تل دریم آیات جو گورن مثال اسلام فکرنه پیدایي د تکلیفونه دي تکلیفون دي ما اورو بل هغه واقع دي چې پاوله مساله باندې 103 نمبر آیاته واته مثال اسلام تصليح ده کار دیمه مطالعه اتبع د ما انزل الله الله تعالی ګریدي مندې تعدیداری وکړي قدیوان اولنا 11 نمبر آیاته واقع شیطان د لأن الشيطان لا يوجد حكم تابداري و لا يوجد انجاني سيشن نزوية ومثالة عندي أول كي واقعات ده نمبر آياتنا ده الشيطان سرين ومثالة و بيان ده سوهيد او رد ده شرق قديب عندي وواقعات ده اون نمبر آياتنا ده انبياء عليه السلام شروع شو یو کم شويتم نمبر آياتنا واقعات ده انبياء عليه السلام پڑی بشوروشی. چوبورا انڈیا لینه والسلام سنگ بایان در تویید او رد شرکی کریو. زا دری واقعات پڑی دری مسلوکان لی دی ترکی بانو. وچی تسمیه دی صورت سوری آراف دیتا ذکر ہوئی چی پڑی که حال د آراف والاو ذکر کیگی. ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم ورو کوم دیندا څنګه الله باندې الرحمانی جامع مې ربانی کړی دا عامه مې ربانی په دې تو بیان د دې مثلو سره چې دوی په دا وګونه را دي او قران له ګروزین بیارې سلام سره خصوصي مې ربانی کړی چې کتابلای من بیارې سلام او دې مثلو مې کړی الف رب اللّه, الله ربّ لزيطه لي طمعنا هذه غروب سراء الف لامين سراء بعض المعوى لك بحيث تسمع ذكر كريدين هذه المطلب أن الله أعلم وفصل أن الله أعلم ذلّه ربّ لزيطه ما دير خطوه ما الف مانا حنا أو الله مين مانا أعلمو او سواد معنا او قصلو ځا الله ما دې حق او ځبېان کومه بین مطلب دا د نماز ذکر کېږي الف د اشاره دا ابتدا تا. او ابتداد عالم بین سنن او د ادم عليه السلام نشوي په دې صورت کې د ادم عليه السلام واقع ذکر کیږي لا د کی اشاره دا وقت ميم ته واقع د نور السلام او د نور په همبران واقعیت ذکر کیږي اومین که اشارتا محمد صلی الله علیہ وسلم دعوه صفات درود سوزی کرشی او اصواد که اشارتا یاکو کسومتا جگڑو تا جہنمیان حالی وفا جہنم کی جگڑی کئی اکو په کئی ده جہنمیانو هاگ جگڑی بھوم زکرشی گویا پلی الفاظ ترا ده سورت هاگ اصل مزامینو تا اشارو کا جسو پلی سورت کے دین افراتی گئی علی سره ادم علیہ اشاره واخل ادم علیہ السلام, السلام ذکر کی مین تر اشارا وقت لام تر اشارا میت ته د نیول انسان ذکر غوشي د محمد رسول الله صلی الله علیه ته او دامت صفات ذکر کی او سوا تر اشارا خصوصت د او د جهنم ته خصوصه د قصوره ذکر کتاب اونځلي لېکا دا تسلي نړیواله سلام دا به وښان کتاب راهلېګلې شوی شو تا کلاي کونتی سود لري دا په سني دشي په دې ځا کې خرجون څنګه مين وو د رسول د دې او قداره رحمت الله علی ذکر دی مراد څه کېږي کتاب فزر کې د دې پیدا ني او ابن الجازي ذکریری دی حرجون مراد لا تتحرجوا فی ابلاغه والانذاره دی ته so, پرې متنګه غلره په تصویر او خلق په واندي راول باندې څنګه فزیک پیدانکی د دوه زره دی دی را پارا چې راول کیته پرې قرآنی چیرې باندې و ذکر او پنو نصیحت دی للمسلمین د پارا المؤمنانو اتبعو ما انزل اليكم من ربكم دعبو المسلا اتفاد ما انزل الله اللہ تسلال اولیقرد عاقی تابیداروکی اتبعو تابیداروکی ما انزل اليكم خاصو اجتر اولیقرد شوید تاسو تامن ربكم طرف از رب ساو سنان مدارک مراتنا قرآن و سننتی قرآن و عدیس دوان للہ تارف راولیقرد و مصقفر شوید طرف دغه قدیم خلالی یی طرف د قرآن څخه تیڅی او نو طرف د تاریخ له دی دې ګلومونی نبی علیه السلام فرمایلو یا ځکه دا خلک برای شي جاری و صرف هغه څه حرام وي چې الله حرام کړی قرآن ولا حرام نه ګڼي خلل د حرام هغه څه دي چې مفاهیم یې دغه بیان کړي دي نو طرف د قرآن تر کېکو دین نه راځي نه کیږي بلکې د دې تفصیل د دې الله صلی الله علیه احادیث طریقې لري د تاګیداری کوي هاه د کرانه گیلی شي دا طرفه دروستا او سنا ولا تت یو من دی او تاګیداری مو دوی په واد دین او بیا د نور دوستانو د مددګارانو قليلا نديرل دی ماتل ترون هاو چې تاسو پنن ذات اخلي وکم من قید او دې د کرونا اهل حقنا هلا من دی لرادا تفصیل دی دی فا جاعا باثنا راغلو دیتا عذاب دمونگا بایاتاً دشپی او هم قائلون قائلون گو مانیدی یا قائلون او دی ویونکی یعنی قائلون شرک دی با کولین و فلی وجه پی عذاب یا قائلون دی خیلو لینا دو دی خیلو لکنه کنی عذاب پدی راغی فما کان دعوا هم افنو چیغی دی آوازون اذا جاء اون باسونا دلچراغ دیتا عذاب دمونگا الا ان قالو مگر دات ویزی اینکننا ظالمین جتناً یومنگا ظالمان فلنسألن الَّذین ارسل الیهم بس ها مقا تبوت لوکم اندهاء کسانونا ارسل الیهم تلیگلی شیو دیتا جنن بیاری سلام او خام خار تپوس لکمونګه د لګلی شوونه اسلام نه به تپوس کې د فمونونه نه به همم کې فال د اسلام نه تپوس ده ال چې چې مخد دپاره لګي تاسو خلکو طببایان کړي یې کوي او د فمونونه نه تپوس دا چې تاسودي خبره من ده یعنی د مري الله رانت چې را تپوس کې سره د علم مګې پهقوممونونه حاللي خو به انکار کې چې مونږته چوب د راغ دا هغه شرم اورو ده پار الله رب الجد والانبياء السلام نه پوښتږي او د انبياء السلام خبري ښاره کوي د فاران خلق د الله رب الجد د دې لپاره کوي فاره نقص ان او کوم اياتينه کې چې قرآني شریر چې د آخرت قیامت په تفصیل نشته دي اګه څنګه سوره الرحمن کې راځي چې په یو مې اذ الله يسلوان ذنبي ان ولا جن نرايتنا دا هغه مطلب معنا د دې کې چې قیامت فورج باندې اې د ګناه څه پوښتې یا نيسته دي تران كي دوان باركي آيات من اشترين جواب علماء دعاكي خيامت فرص كي الله تبوث في في كي نو قدئ وجه بي نكي كي الله تب معلوم ندلي بلکى الله رب رضو الزجرن او رطن لقارقه كي دوهم وجه علماء دعاكي الله بي ده گناه تبوث نكي تبوث كي الله فين وجيز كي راضي نبي ريسلام فرمي الله بي تبوث كي لما فعلتا كي فقالتا تاكالو ولی كدئو او سنگ دي كدئو و دا لما او د ان کلی انسان عمل کری وی که سی عمل دې جواب ورکي چې الله سبحانه و تعالی دې مې کړو دې وبکي او که چیرې الله نا فرمانې کړې وي نو دې سره به جواب بالکل جاي نه وي لمه طالب اولې د کړې چې دنیا کې ثاني همیش هلته تمرکز دې ورې ځاګر جواب نشي ورکوني الله سبحانه جواب ورکي دین نبی عليه السلام پرې الله سبحانه و تعالی څه صفه الضا کدې مې ویل استنام په طریقې ته د ګنې وی جواب او تاور په طریقې ته او تر دې مې دې سلام خلاف کړې بیا ورته بیا جواب نه بیا وتلې مې په طریقې ته لا کار کړې وو تاسو ظلم فعال د پوره حسین یې لیک کړې وانا الله ته بنور معلوم دي قل بیان کوم په باندې به سره خپل علمه و ما كنا غائبين اني مونږه غیرازر والوزن يوم اذن حق طول دا جوکرې وې ټول فدا اورز باندې رښتیا دی و من فقلت نو ازین روز هر حق څوک په درون کې او تللې مې کو د درنې څون ټولایکهم من او دا کسان کوم دې کامیابي دی خفت موازین وو هر حق څوک چې څتنه دې کو ده ټولایک اللي دينا فدا خلص روحاً خلصاوناً تتاوان که چول خلزانوناً بمع کانو تتاو ابداها و شعودی دی آیا تنافایاتونو زموگ وانو یدگیمون ظلم توان کی دایا و مساله دا چامت پورز وانو آمال تلیلی که دل یو اختلاف بده چده ایداب تلیلی که یا یا بند تلیلی که وین اختلاف بده چده چداب سو تلیلی که یا نوته <سؤال> جنا تی کومخلي دي حاوی بالکل د دی منکر دي حاوی اعمال له کې دي نشته دي هرڅه د لیگی ته کوم جسم وی د کوم تووز ان وی نو عمل د جسم نشته دي نو دا وسهغه او تللی نشي دا خبره د حاوی بالکل غلط ده امام بخاری رحمت الله علی بخاری شریف کیلا ختمی نو اخر امام بخاری رحمت الله علی دا دي او دا عنوان ده دي ان اقوال بني ادم و, و اعمال دا دا بني ادم توزل توزن اقوال و اعمال انسان ان كان انو ده بني ادم ذا وزن كل شيء يا امام بخاري رحمه الله عليه ده قران كريم ايات ذكرتي ونزل الموازين للقصا ليوم القيامه يا عماد قرزمندي طلبك في انصاف اعمال بوزن كل شيء ورسيله امام بخاري رحمه الله عليه ده نيجي السلام حديث ذکر كده في أبو حريرة رواية نبي عليه السلام فرميه كلمتاني خفيفتاني على اللساني ثقيلتاني في الميزاني حبيبتاني إلى الرحمني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتاني خفيفتاني على اللساني جو كلميذي وجبباني ذير السكيذي ثقيلتاني في الميزاني الاعمال هغه تل بدینه جهترنی حبیبタニ الى الرحمانی الله تعالی رضاعت توخی دی یعنی دې اسلام پر منځو کې نیو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله غره پاکیزه سره तारीफ ګللا او الله غره پاکي کې غلی ذات دی امام بخاری هم تعالی دې ویل چې نبی اسلام احاديث ومن ذکر دي نو حدیثه هم دا معلومه کیږي چې قامت پرزمانی اعمال بسريلې ارکی معتزله او داخلک دا خبره کوي چې دې جسم نشته دا خبره غلطه ده یو د ریوجنه غلطه ده چې جسم دا ما حالا دی دی. او تا نور ستاري یو جسمه کې به حالت زمومي او نه سوال څنګه یو چې جسم نیوی هوا او دا چا تفکاری او دا یوه چې خلک پمائش کې هر څه لاغي نه خپل لاغي وزن معلومي کې د دې څه شکل شته هیڅ او دې کې دریم دا اعتراض د الله په کارو کې تر انسانانو د ویپلل کول دلیل چې الله راپریږي د دې چې الله راپریږي په دې تر رب لنکه ماته وزمان کېثم ورتي احادیثونه جامع دي د دې وجه نه د اعمال په تل کې اعمال تللې یا انسانانو د بدن په تل کې یاو بدن انسانانو د صحیته په دریوانه بارکی روایت نبی عليه السلام راغی دي باب روایت نظام علمی کی شہادت ورزمانی د کوم صحیح پی چې انسانان وین د کوم د انسانو عمل کوڅی لپاره شی دا طریقې کی او حدیث بطاقه کلیه بارکی مشهور حدیث دي حدیث بطاقه محدثین کی مشهور حدیث دي حدیث بطاقه هر حدیث دي نبی عليه السلام فرمایل قیامت اورز معنی یو انسان بللہ رب عزت پوری مختبہ عذری اللہ رب عزت تل د پرونه گناہ تل او یو یو دستر دینزان له گناهونو مجموعه وی دثمره انسان نظر لئی اللہ رب عزت و دا گناہ د کڑی الله بالکل نې کړی دا بندہ دا کڑی وی بالکل نې الله کړی دا یو گناہ به اقرار کوي بنده با کوی چې باز زما خو علاکت دی زما د نجاست سمې الله رب العزه او تعاونی دنیا کې ما پطا پردا اوولې څا اوس د ما ما سریونی کیشته حق یو په تاقد او یو طاقت دی لا اله الا الله محمد رسول الله کوم انسان ته دې اقرار کړي دا وتی کې شی وي دی دا لا اله الا الله محمد رسول الله پس کم کاغذ کلی کلیشیوی دا بلده کوری ندون بی. دا حدیث ندا معلومیگی تی خیامت پورز مانی، کم تیزنو بان انسان آمال کلیشیوی ندا بتلی لیکی. مین قسم حدیث ندا تی معلومیگی، خیامت پورز دا انسانان بتلی لیکی صاحب آمال، تی کم انسانانو عمل کدی دا بتلی لیکی. او تثیر نکسیر، پدی باندې روایت عبد الله بن مسعود رضی الله هم. و تن ذکر کړي یوزل عبد الله بن مسعود رضی الله و تن تاسو عبد الله بن مسعود رضی الله و تن دا نن ډیر زیات تمزورم ماندو مو لاندې مو السلام فرمایي تاسو ګر عبد الله بن مسعود باندې کوم ځیا خیالونه یا ذاته جناب الله را عزت په ځاد باندې قسم وي کله چې پیامت ورساد خلې کېږي د ګمر دینو د اوه به هم دیتن. نو انسان قیامت پر از وظلیلې دی چې انسان څومره نې ګړې وي هغه د جلومې تمري چې ګناهونه کړې وي د وزن مستکیږي دا غاغې صدا مالې دي دیم ته تاسو احادیثونه معلومېږي چې کم انسان عمل کړي دي د عمل ته وجوطا او بدن ورکو شي او دا اعمال چې دا قیامت پر از باندې تللې کې کم کې نهي کارای دي د وزن د زنیمې که څه کارما دی د دیوذن د فطری اجازه ته لیکي په دې توګه علما ده او اوقات کې د انسان د عمل بتلي کې دین ترتیب علما ده چې د ریوانو قیامت د انسان بدن او انسان هغه څومره او ګرین نمبر د انسان د اعمال د ویډور کې کی مودا به ته ویلی او قران شریف وی ونذل موازین الخفت ليوم قیامت د ذکر کې د موازین یې یا خدای دی و چې را آوریدل چې هر انسان د اعمال تلوي کېدل لپاره جلا جلا الله را بلزسته بلاو دي د بیم وجه یا یو کلمه زمروی چې بالا بندې ډیر تلوکارو کېږي دی وزن موازین کې لري دریم ووځو نماز کیر کې مواذین زکه جمع راوړي هر کله کوم عملي نو تلو د لپاره جدا جدا تللیږي د دې میزان وقدم رسخ وقبله حدیث کړي علي اشره جي الله تعالی نه نبی عليه الصلاه والسلام په تفوس کې صلى پیغمبر قیامت اورځونکو او سیاجو دڅو بچا خپل خپل روان نور ته نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمي نور حالات دغه تو چې څو ودریو کینه بدایږي چې هر څو بل خپل ځانمن کې بل واپس چوتني نه دی یع وکلا عمل نامه تفصینه هر انسان به د وروي ځما عمل نامه په کوم لازمات نه ځایږي درېم وکلا اعمال ترلیږي نو هر انسان په دې غم عمل <سؤال> وسانږي درېم نمبر وکلا د خپل خراب خپل باندې کیری دې لا دری او قات بل ازوی چې څوبه چاتنیه دن ایلاو قیامتی مصور کې چیه یا اخطر قلوان و غیر برسی ازیدید. سوال الوزن یوم ایدن الحق و طول پده ورد ما می رشته ده هر آغا چې درنه درنش د ده نیکوده ده فزا کسانم بی کامیاب دی فمن خفت موازی دلو هر آغا سو کسپکش وطلا ده, ده. ده نیکوده ده فولا اکل لبین هفزا حق کسان دی خلق رو انفو ترون کتاوان که چوریزی زان نقبله دماکانو بیانا يزنيمونسبب د چي پایو زمون زرم کوونتي وله قدم منا پفل العيتحته را ض در کو کو مونتا دا پ دی ف کې پررجنا ل کوو ګبيي مونتا ل في په کې معشان سامان ده جون ترولو معش پورتوي ما تعشي شو به من المطې والمشربي وما تتكونو به الحيات معش هغه ستوریږي چې هر څو جنه کہانی برقرار دي خواک به خاطی ساده د نور سېره مو سېره د وژن انسان جونده ده د تماعي شولېږي سماان به جون کې یو لږه مو یې اقري دي قليلا نا تشکرون بیرل دې هر چې تاسو شکر ادا کړی یا خدای لگو رلغو نعمتونو شکر ادا کړی یا دې لکه تاسو شکر ادا کړی وار نه د وګو قيمه ال انسان تماړي <سؤال> د نړیي او رګستانه حالات په مليونو منځ ته وبنه ملایوي انسان په نیمه عمل دیو ګلاسو باندې ورتي او ټول عمل کې نه دا بزو ګلاسو باندې ورتي داغه صاحب كله یاقدره یم تر میشت الله راته سپین مهیا کړو مو انسان الله رب دې تورکی په دا کې کله په پیسو باندې خلقو دی دا صاح غستنی مګا خلق دې دې لپاره څومره قزون پلنا سبهم جنو پورا کړی دا خراب څاک دا هرې شي وړې لږه لاګ دې شو کړو دا چې کله چې څنګه نعمت واغې سوي شيږي پرځا کې کله چې وطن بند کمرې بند او دې صاحب یا په کې ني شي هغه څه دا نه دا و کې له وندې کې له پي دې له وندې څخه خللم تهړي ټول سره دې جنان خللم انسان ترې انسان سره قدر او قیمت کړل کله شي بیا انسان سره قدر قیمت کړل ولقد خلقناكم ذو مصرائ اتباع ما انزل الله الله رب للذات تعالى ليجلي ذاتي تكبيري وفي ولقد خلقناكم او تنبذنا في ذاكري ممتازرا ثم صورناكم تششين ذكري ممتازتا ولقد خلقناكم ممتاز ذكري بمد تششين ذكري فلذا خلقناكم من روح منيكلي خلقنا اباءكم وقالت بقية الناس لدينا من الملائكة تسجدو جاولو منغا فرشتو تا سجدو قيل آدماء فا طرف دا دام علیه سلام وآدم علیه سلام تنخفه توجه هر سیر شوید لسجدو قذید سجدو کا إلا ابلیس مگر ابلیسو نکا لم يکم منسا جدین نشد دا سجدتو اون کنا جن کې سوالات په خل نړی ملائکه فرشتو تلایي شي شیطان دی بیس کاننه جن دی سورته 1050 يا د غریب پیغانو له بده څنګه چې دې ته په حکم نو شي جواب غورو الله دې دې حکم کوي خدای دې چې نشه چې فرشتي دې حتی دې ذکر وکړو که دې ذکر پکې نه شي وي ورنه حکم شیطان ته هم شي او دې لري پرویا شي الله رب عزت ما مناکا کی از اما سوکره کرا شوکمو تا تا تال اویل شیطان انا خیرون منو زغوریم به انسر اندازنا خلقتنی منارن پراکره تا مال اللہ اونا و خلقتهو من سوین او پراکره تا دل را دختینا داشت شیطان قیاسو که قیاس فاسده اوتون اول قیاسون که دا خلقوی شیطان خوصی خبر دار دارتون اول قیاسون که فرشتی دی سوری بقری را فردید من درست معلومی دا شیطان زینو مر بیاځ کړی غوړی شیطان غوړې ما د دینه چې تا مالره او نه پیدا کړې پیدا کړې تا ادم علی سلام لرا د خاتینا د پری باندې ځان صرف ظاهر ته اوتلې کیور دا په بر باندې چې پیګل زغورین او خټه او پخکه تر از دي دیو جنا ادم علی سلام غوړو به تر ملي بایګت دا او چې خټه د او نه سټن د بهتره ده دسو وژن یو خطونه لوی وجداد ده, ده د اور دا وجود د لختو د ځمکې د وجنې ورنه که ځمکنه وا د اور په سره وجود وو اور د لګو د نسې نو کنه واږي سودین په لایکی راږي په ځمکې کې دنه نه دي وو تین د ځمکې نه کیږي که ځمکې نه وي نو د سره اور باندې ځمکې اور د وجود دا ځمکې نه کیږي ځین اور دا دغه نه خاورې د وژنې ختمه توبېږي او اصل اور دا خور کسی نیشویلی او خورا او باندیر اصل انداز که گی او پوری پی اوزه بلیگی یو سم نیشته بی او دیکل او دفع د خورا واچو دیشوان بیان که دی اور برقرار نیشو پاتی که دی درین تفصیل و معنی مامل اوطرم اصلا علیه اور کی خفت دی سپوال دی او پختک دی سقل دی درودوال دی او او خواستی جانو چید گنه کنور تکسی زیده او دکل درونوالی آغا پا دیزنکه که پروت دی خوره که پروت دی سوال ورم اواجه او او پا آغی که بیسمینانی او خطا پا دی که سکون پروت آرام پا که پروت دی ورمی یوتان او تواچه وان توگوری چه آغا بسنگ پریشانه بی پکی گرمی که تا دی پریشانه بی دی بسنگه بی او خورا طریقې مینان او سکون پروت یو څارې د خوره کې ټول اورځي ته کې ناسي سکون خطران پر نه ناسي او وو ته خصوصي تر ورنځ کې دي لري نشي دوی په سیرل معنی ماملې ترنه تلاره وجلال کېږي او په هغه کې به حيېږي او خورا په دې کې حیا پاته ده خو ته یو څلې ورو ورور ظلم لکه تاسو ځان ټپلي سويلې وي او هغه بربند شي وي او خاوره کې یا انسان دګپې نووي د خاوره کې د خ مدابانې عزت او پرده پ نو اوور کې ب ح پرته ده او په خاوره کې عزته کې پ بلله ووج په خاوره کېته ث دی پلاکواللی دی او کورې دا خبره ن شته دی بل په اوور کې سبر نته ب سی ده او پهې خاوره کې صبر دی اور چا د سبخ نه ک کلی ورې چې چا او په خاوره کې صه بل وجه احکام المرجان ذکر کړی دا کی تراب الجنه میثق لا النار د جنت خاور هغه به شوی د جنت خاور حقيقی وخاور وي او کور په جنت کې نشته وي کور دا نه په دی وجه خاور دا د جنت څخه زی قرب وجه د دې غرهوالو دي بل وجه ورواله پېباڼه وي دی داري داري زي. زي او داريخ خپل څه مکان نشته داريخ خپل ځای نشته دا څه زیره دي یو ځای کې د راګریګنن او د پټي د فارق خپل مکان خاور د فارق خپل مکان او دیش دی دیو جنا ذات نه هواره بل په خاور کې او په خټه کې تامین دي او په اور کې تحریش او تخریب دی او یو څه دی او یوه خرابې ختمه او خطر د دې تعمیر پروسی او اقلل خلک تعمیر ولا سیسه په تخریب او تحریق باندې ترجیح ورته وي دوی د خاور غړوالی په دیوه ژوند بي ثوريتي او زولان حق بل درغون او چې او ته یوزي زوري وښته نه حق اوسي و وینه نور لمال جنو jihad ذikr کوي په داسره شیطان د یو سیسه کته لځاره طرف ته اونځي د زوبغوري ما دغه چټین او اجازه ملي سنام د خاورې دقتې دې موږ اوس دې وکې قالو قم للرب العز صاحب من حافظ كل دين وما يكون لك سمنا سکتالرا انت تكبر بها دا چې ځان دغه دې وي په دې کې تکبر د سفره درې نه ځان حد غنل تاسو رښتوزی ظاهین نه کې نه ته مې سوا غنين قالو وی چیتان انځینی مولا تراکی માતા الایاوني یوبا چون ترزی ترڅو دګې دووري قالو پرمن الله رب ال عزت ان کمنل مونذری دګینه نیbate دانتظار پېښونه آتا ته مولا درپېشي انا پمیما هویتنی وی شیطان پمیما هویتنی پس دا هما چې پریشان کئ تا جن زما غور رجن اجازه ته دی کوی کله پریشان شې تر اجازه جن تم شې نو غور ولیدی پریشانی ته یا الله تا جن پریشان ک لاقود ان لہم قام قینم زدیدا صراط مستقیم طلع رسان غکین اومل عین نو یا هغه مقاره زموږ د دې دان مين بيدې او د راستو دینه او ان ایمانه مو د طرف د دینه وان شماله هم او دږ طرف د دینه شیطان دا تلور ترونه ذکر کوي مين بيدې هم مخنا باور تر اعظم مخنا د شیطان دادي څه صحیح عبادت کې قران شریف به بل څه خطر کې مشران ورته و او کیو ګران دا کوم قرائت دی چې د نمبر 6 په منځله پاتې بلد له پاتې قران وی دی ورته غږ وکړي دین یې منجه موږ په کنا حاصل دا ویو مشان موږ درته وویل وین و من دروس دروته باندې تز اعظم د زروته راتلیا خدا چې په شران موږ درته وویل یا رسول الله چې په قران راځي چې څنګه په جواب لرو نیو یا شکار دي دي یا مزرا بلکې په پکړا کې را کار دي لږ را کې بیا ولر د پکړا او تاسو دې دین دا کار نه هوای کیږي درې روان ایمانیهم زوبدي ترازم طرف ته پیډي یي طرف نو مراد یا او کې طرف تجېد دي زوبورتې موږ اوره پدې کو په پیښل کې درته دي پلي کې پیښل کې کلا وزان لگاړې کې داوه کې داوه کې حکومت بارامان کې نصل فديواني پیښور کې فديواني ځان څواخ بلچو کبلچو کا دخې طرف نو ترازم په دین باندې فزل لګورته ریزنه یا کی طرف نه مراد دنیوی پنجامه کی بو وتر ازمن ځان بو وترنی کملکما <سؤال> او دا بو وترن چې طرف د نیپی سرایو کار نه وی نو پره د قران شریف پټې بي اتر ازما د بل دیما تپوټه پره کوم داو کوم کله <سؤال> داو یا منزله چرایې له مخه لاشي مخکثر زرازی او دغه څخه کوم نوعوڅه کار سره غب شپوله د ځان سره اخلای به چا سره غبوله خیر د منزله بل زست راځي یم کزا شي ما سره کین مسلمان سره ولې غب شپوله دایم قرار دو بلانوان ایمانهیم قی طرف نراز تا تا و نور دا لی کئی چارون قی اطلعا مقصدن و تا پاسیم وان شماعی لهم جست طرف نراز تلیم جست طرف تا کلے جز روی میا خضرک وزیدی تا و سوطه غرزوما مزر بی سیلاری تنپریتن یا وان شماعی لهم بڑی پجامک وزیدی ترا زمان پدماشان دا بار پسر او آغی و جلیورت و صلاح خاصی گو بودناشان ویزی یا رو مانو دیا دي پخوری دین کارکوی دی در تلور ترکونی شیطان ذیکر کنی برا طرفی نوی ذیکر کنی وجه تکفیر بیدایی ذیکر کنی انر رحمت تنزلو پیه الله بارنا رحمت نازلو لیشی در اللہ رحمت طرف نیشو کنگی داری دی وجه نوی برا طرفی ذیکر نکر اولانی طرفی ولی نوی ذیکر کنی لولانی خو شیطان عدم علی السلام دوی دی کی زماخه قواله راځي نو شیطان که کې تکبر دی بهخته طرف دی و جننه نه کېږي ولا سید و اکثرهم شاکرین نو بیاونو می ته زیاده دینه شاکرین شاکرین معنی قزمین دې نبعثم نو مواخین پرې نقل کړو نو بیاونو می ته زیاده او مزری و شایعين نو بیاونو می ته دینه ذات ثابته او روحانی می نو دې ته اور اس برابر صورت سدا شلم نمبر ایت کی والا قد صدقانی لابلیس زنه فتبعوه الا قلیکم من المؤمنین شیطان خلا و گمان و ایجاد دیر خلق له شیطان پابیداری او کا مگر یوډلیو جماعت شیطان پابیداری اون کا مؤمنان لوگوں کی نور اکثر شیطان صاحبدار خل شیطان کی سی ویلو حاضر است او ځینځي د دین او مجلس او ماحول لګیدلې هغه ته وګورو ډیر لک خلک به نه شي وځي په ایران کې راتلونکي لړی په څو طوړ باندې ډیر لک خلک باندې قرار دي دا مګو وګوره ډیر لک خلک غوي په یو د دین تاروکته کې نه ډیر لک خلک دي حکومت که په دې تیراو کې ابل څنګه و بجانو ولا راغی نو بیا په دومره خلک اجازه به نه نیوي قرآن کریم ماقام کې ورو لا خبر راغی د اکثر بشکور دي خلک ولا شپې به او بالاړه باندې پریدانې زویونه ني کولاړه ولا بيچېتي هغه ټينګور په کومور دي دای شيطان هاوسوسي ځکه سر به ګناه کاری تابانه څو ګيريوم کې پېښې به هم پای باندې لګي بلګو کو زرګور په دې خلق دمانو کدي باندې شې به په ژوند خپې کې چې ري زما پځل خو کو د ګناه کارني نو شيطان چې څې ویلو په هغه واده قال اخرجوا الى الله ربكم اذا من عذابنا مذمنا فتشييمه مصوره رتل يشييمه لمن تياكمم هاراو تو كتاب داري صادينا لا املا ان جهنم منكم اجمعين قام قال ذلك بما جهنم منكم تاس اجمعين غنمنا جهنم بقدر تمام ذكر كده خلفني من النار شيطان ووزره هو نادى قريت في جهنم قوم اوردني شيطان و قليم انسو اسو قال يبندت فوز امامو يقول انكم تلعينه وی دی شیطان قوت هم غورځولي شي پیان قوت هم غورځولي شي هغه ازم دا اوره پیدا دي زہ هغه ورته باندې نشي شي امام و د نیکران متلا له شیطان دا پاتو خور نه پیدا دي د چا غراواق نته د ګوره د ټکی په ویو کنهږي بل هغه اور دی ډیر سخت دی جهنم اور هغه دی هغه اور څنګه او الله رب الیجات خوف ور کی نو هغه ساری سمانه څوک ور کړی دی انسان ته مری کینخه واللہ رب الانسان تعذاب ورقیہ په ورغولي شي یا دمکن ان تاسو اوځو د کل جنت یا دم له سلام مستی ګټو اوځو د کل جنت او دی په جنت کې دا مخکې رزق ذکر دا چې خدا خصوصیت کې ثابت خاوند خاوند کوم دی چې خدا عمر تراوځي کېږي ترې مخې دې چې یو خدا مثال په توریو مهاجر او عرب توږي په ورو کې سید رحمانی چې د پاکستان چټګي د شعر بالکل معتبر نه دي کاغذ یاته بالکل یې ده چې خلیه وي هدا دی خلاف موږ دې بدوننګاری دي زه کله چې څنګه مفصل کړ دا علماء وځل ذکر دي خو تعبیر خاوه مې پوسیږي او د خراج وکړي نو په کلام منها هيت من هيت دې زمانہ ولا خراج جدا جدا راوي دې دا ځان وجلا ده, ده خسب یو قرقوخي قانون دې جنا قرقوخي غون جدا جدا راکنه شي فکولاپ کوري تاسو دوواړه من حشيما تممې جپو کچي تاسوانو ولاتهخربان حاض شجرته او منې ذ ک دي تان په تتكوننا من واال من اوص به تاسو من واال میم ل کوميکنا پهتكونه منواالمين داونه کووه منخ سر بهه ک د سپ شوي دي سوپوي دا دغه نهونه او ووججه ومللا دکرپي د غ نه کې اکم داونېې داف لا پدم مردان دې څنګه کار کوي چاڅي دې کار کوي غواره کول ته 3 مره په قرانه کې وو چې محمد چه پیرم والله غټو له ولانو ان ما دا ابرم ما اغه الله موږ هاغه کلمه چې پهاتې کې کوم چې الله سپاده شل هغه بیان نديرې چې ضرورت یې الله بیان کړی و چې ضرورت یې نشته دېکه الله رب العزت دې بیان نه وکړي او دې په څنډه کې د وقت دا يكون دي اذنږي په دي دا الله تعالی په ټینګ کې او ګورنر وتغترو و جما په علاقې کې د نړۍ د دین کی خبرې لوګال خلک شوېږي ځکه نو زواج څنګه خلک کوي ابراهیم نړۍ اتهنان کې قربانيو ته او وړلو دا له وحچا اورلای نور دغه څه کوونه عمر رضی الله تعالی تمر دوپر ملایويږي ورته ایو ورته ویني چې عمر دې ماتونه ولي او خي او خپل ای وی والا په جسمي ځخني ویني ویني چې عمر دې مخه نږدې دي چې لکه ځخونه خوشل بیا عمر دې په تمیده دی بل اور دې بیا د خپل څه او له مدریزه لداقط یوالو ناغو ټی کومړ تینن وی عمر مرمن کې دومره ځاتې خراستر مکو چې دا ما بار بارې وخت ته وی عمر رضی الله تعالی عنہ په کومې تدقق کې دا دین په اړه کې چې د چلن کې شبابونه عمر دي نو مسلمانان د خپل ځي گمراه کی چې شوبه او تدین کې غوږه راغی او دین له ځمکې او به حکم کوو چې یو کال پر وځ در خبرې موږ دقطې ودیږي دین په اړه کې ځاتې پوښنه کول چې اګه انسان حیراني او دینی پیده پکېنی وی دی وجنا د خلق ته درځه د لاګان بیا ورکو ته د ګونا په شی من الظالمین من الظالمین د څه په معنی د کيمي باندې ظلم په معنی د کيمي باندې او دا قران شریف ترځي د کی صورت کا ان د لجنه تیاره اتس نمبر 88 کلل جنتین اتو کولها ولن تذ منو شیئا لا ترمو وتذ باونه ورکو غریب پورن ایوی ورکول ولنظلم من مشیئا ظلم اینه کو نه دا ظلم ندی ولنظ منارض که روهمری نوتی ولنظ قصوی مشیئا کمه به تننه کو نه ظلم کو معنا دکمه یی وتا خپلان د ردی کم وکنه دکه مکه تیزی پیغمبر ځالین نشی کېدل لا یانل احد الظالمین فري البقره کې چونی سیاست په وڅ شیطانو وڅ وتا چولا دیدوانو ته شیطان دې یو څهफार فا راوړا تا کې اشاره د اېپېصال عربۍ کې پختر د اېپېصال د زړه لپاره زموږ متفې او توسوسه واجوله په بریده یې اعتراض نه پیدا کېږي نو چې سورې بقره کې فلیک جنا خواسته چې شیطان کړ الله رب عزت د جنت نو وی سناره واوسوسه او توسنجاچوله نو غوره جواب کوم دغه د لارې کې اېپېصال سورې بقره کې مو فضل له دلته دې فواصو سلامو مو شیطان اختسال دې ډیره ورته را په دې ټن کې ورته دی ورته چې وی ور وسوکا په دې کې دوه الفاظ وو هم دوه هم دوه لږ علما او جرزی کوي دا دلالت په دوام باندې همیشې شیطان ور وسوږي یو ځل کې ور وسوځه چې بیا انسان ځان بچولی شو تو بار بار ور وسوځه چې ځان بچول کې دی ډیر ځان دی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا او په بارک راضي د چې ځار کړه ته نو نوې خبره ای الله لا ایقول لا غیب الله لستا بس یا له خښو چې ورته کوم کسانو عذبی لا لا امیر ما محمد بن حنبل راه ملاوی شيطان ا توسستا شي هاتې دومره زمانہ خو تما نه بچیلی بچیلی نه اوس په مرګ باندې نه بچیلی ان تر اوسه پورې چې ما خو څو مرکور کوشش موبین او څنګه لالهین بچی چې جونډې ملازنه بشوي نیما ترڅو ایمان یې منځه راځي چې نه بشویري شي شیطان ترمرګه پورې انسان ته ورڅو ته ورږي ووځو تا چرې دی دوانو شیطان دی یو کېلمو ما دپاره چې کار کوي دی دوانو ما اوریانونه ما او چې پټو دی دوانو نه نو تا دې ما دبدنی نو دې دوانو تا ویلې کې عبادت دي شیطان اجمل کی صورتیں نایب کی تیری سب عطاخی مستو عطاخی میں لاج ضرور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے واقعات کا ذکر کیجیں مثلا جنوے رضوان و کال وی ایمانھا کما ربکما لدیمن کتی تاسل ہر عرب تاس رضوانو انھا ہشجرتی دیونی نا الا انت کو نا ملتے میں گردا تاس رضوانو شی او تکون من الخالدین یکی تاسو د ځوانانو د ه메شه په دیکرونکو څخه، فقسمهما، فقسمونو یو اورل دی ځوانو ته کېتایم. ان لکمال من الناسین، یکی نن تاسو ځوانو د پاره هر مخاخه په لټه اون کې ما، قد اللههما ګرور، پس راته کې دي لرا په دوتې سره، ځین کې سوال راځي چې هر الله رب عزت آدم علی السلام ته دا امر چې دا سال د پاره دښمن اګه مکه کې دیرشن اذن لکاور ځوځکه فلایو فرجنکما من الجن چې په دغه طریقې ته حایکل ازین شد. کدا تاسو د جنو دکمنډي اوزین اجزنه تاسو جنته نګروونه باندې مشکلا څنګه اسلام ته خو ویلی شو چې تاسو دکمنډي واځه اسلام یاسن غره خبره منه لا واجریا بلاي الله تعالی ان دغه طریقه اته اعظم الاعتماد دې قسم او داګه مره اسلام دستا را داخيان نو چې کیسو په قسم وکړو بیا به دروږي اکنین سباری و فرزگار سره ده، داغه دا خیال نراز دید، دیگه سو با خصم و مکر و بیام در رو گوی، و هم وقات هم و هماز بکرده. خصمونی و خورل دید و آنو تا، دیو جناح، ادم علیه السلام دی خصم و خورل، نو آغا فضا بانده یقینو فرد. بل حدیث دی نبی علیه السلام فرمی مشکلت تریف حدیث دید، المؤمن و غرون سریمن و الفاجر و خبون لحیمن، م موومن اخو صلیدا خو منافق دیره چالاکي هغه لنیو موومن اکثر تقوازارو پرزگار میلی علماء وی بازار ترجهږي دو خلکه دوږي د دنیا په معاملاتو کې هغه چالاک نه وي دوی وینا موومن ساده شریوي دغه چالاکیو توور کرے شیطان دی وژن اندم الله صلالو و سلام لکبر و الله جل راقدین وکړي سلام ما فزر کلا ذا خشجره تا ایمان کو تدیز کر په چالمومن غیرن مومن تازه وی دیو جن آدم عليه السلام دې ته خبر دي شي پرما ذاق شجرتا هر قلی چې وی تکلا بذت بدت لهما خارچ دې ځوان وتا سوا کوما بدنه دې ځوان و سوا باغرما مان کړې خو شرمګان تران شرمګاو نه دی یو بل دی ګوري ځل خدامانه علما او صحیفه دیو جن آدم عليه السلام دې دي اوه مامراز الرحمت الله عليه دې پوری دې کړې دې دی علماء متفقته د انبيیاء علیہ السلام د عزت بچولو یا فارغ تړې درو هم ویلې شي داروغه باندې تړې نه ګنن غاری د انبيیاء علیہ السلام عزت هغه مقدس شي د دې وجه نه چې د انبيیاء علیہ السلام کی عزت د عامو خلکو د دې زیاته د ښکارې او له ځوانته توعاتهما او دله توعات په معنی چې موږ باندې نه لږی توعات مخېږي کې دي چې مې د بدنونه د یو بل وريدي د نوراني تم لباس دې ته اټول شي او دې بدن یو بل بدن نشي دي, دي, دي, دي. نوراني لباس تنپوشو دې یو بل بدني وريدي بل تاسو دا وګورئ کپې ته تنپوشي یم ځو انه ما الله رب دې په لباس تنپوشو لباس معنی جنتي لباس تنپوشو چې روحاني او نور دې ګرځکړي او دا دنیا کې د مثال شته پوری څلاده مخاله کوئی ورده کې دي او چې کله کوی ورځي کینهږي ورځي چې لکړی او کا څنګه مطلب کو نه دي چې کینه ورځي چې دا کریم سربند شي سربند کونی ویروسي ویاپني کپي چولي او کینه سرکاري دا سلام هغه نورانی به ورځې دین کوچې چې جنت ولالي باسه دانه کې بالکل سربند شي وایې کدلیکر کې او کې کایو چې پنهان علی مامی ورته جنته دي د دې جنته پانی په خپل ځان باندې لگو دي نو دا دا تای وی دي چې په پانی باندې ورته څوک پټيږي په پانی لا څوک چټي پټيږي دا پانی او د الله تعالی رحمت علی وی د انبیاء السلام عزت د څخه ادا کویږي په کوکه پانی د خپل ځان سره ورته سره چولې چکر لاله د سواطني یودي تا سره دغه څه دمر اسلام لپاره چې نه تراتیا کړې پاندې راځي چې ځم دا به ځان سره واخلنه بي وجه نه ځان سره پاندې کوي چې دغه توګه د الله تعالی څخه لګېږي و او په قا شروق الاغانا یو څه ما یا پانه په دې وجه ځان باندې لګوري عام طور کلی نکم د عزت کپیږي ګنې کپی چيليږي چې موږ کومه کپې واچې دې ځان د خپل ځای مثال په یخني کې خلق واقعته مې چيلي کوټه مچوي غنينو ساده ورته یا یحسوا بننکس کی واسطت کی صدر لینے کی د سید اس بدن سبخ خاری و ادمه اطران دقه سبلن ور تلگ سبخ خاری کیږي دی وڅ نه پانی راوازت کی موږ رو شو زغوانا یا صفانی علیہما ای لغوری په بدنو خپل معنی ورخیل جنت دی پانو د جنت نا وناذا ونا دا وما ربهما او کا جنیک ذلشی د قران شریف د سایه کې نه او دا سوریت و حاکر رضی اللہ رب رضیت ادم علی السلام تقامل و انکا لا تظم اوفی ها ولا سارا ادم علی السلام سوه پا جنت کی تگیجی همنا ولا سارا او سوه بربندی جیجی همنا بربندی بل سوه آغا پا جنت کی شبه بینا بل قرآن شریف لا یعمر بل فحشا پا بی های حکم نکی ان اللہ لا یعمر بل فحشا والله رب رعزت بلتبقى عزتي باندهو كمناكي نسونا الله رب رعزت ددينا كفرية كفرية ونا داغوما ربو وما اوازوكو دیدوانو تا رب دیدوانو علم انحكوما اينو منتوني ما تاثلاران تلكم شجرت تديو لنا واقل لكم اوويلو ما تاثدوانو تا ان شیطانا لكم آتوهو مبين جيكنا تاولا ویل دیدوانو ربنا ظلمنا انفتنا ای رب زمونگا ظلمنا انفتنا روح المانی زی کرتوی نخصنا حزنا یلا منگا خلیه سکمکا ویلن تاثر لنا کچر معافیونو که چمونکا مداولی گناه وچی دی معافی جواب یا خود انبیار اسلام شان دی داده تخلاف اولا کرده حقی نوشی تو حقی دیگه دیگه گناه کرده او عدیس دی مشهور ما صولون ده سيئات المقربين حسنات الابرار سيئات المقربين ده ميكاله خلقها غير ميكي بير مشيتوا خلقوا كل ذنب ونه ده مطلب ده غير عام تغير دي الناس ده كده حسك الناس يست وملامه يا وردن خاري يا ده انا نزا غلط استعمالك دونکی الله می کاندل یعین یو سیکنځه شي پدې باندې بیا خپې ولی مونږ نه دایکه درو د سومره تر 3 مرتبه او چې تی وی هاونه تخوا پرزګری د هغه زیات د یعین اسلام معمولو په خلاف الاولا کړي شي امام رازی احمد الله علیه قدس په حقیقته د په نغوارې هم په دې کې شي امام رازی احمد الله ذکر دا په خلاف الاولا باندې عمل کول دی او پر اولایي بل داغنه لخته مرتبه دیچار اولادار انہی کی بہتر کارونی کی بدین یاد کرسی وے یانتا فلنا دین غفرتمانہ پردی باندھ ہم راضی ختر پردہ وانی چے تہ ہم باندے وترحمنا اور رحم انہی کی من الخاسرین خامخا وچھ منگا دتاوانین نا زین کی وسال از طالع بھی تو باز تھم بلا گناہ نہ ون وللہ بیا پر جنت کی وے داخل سو جواب هغه جواب ده الله رب دې آدم عليه السلام د نړۍ په پیدا کړ او اني یاعلون فی الارض سلیثان سره به خبرې کیږي مکه الله او تعالی د دنیا کې اصول بوللی شیطان صاحب د آدم عليه السلام به همیشې نیوی دته ورته یلی الا انت کون او تسکین من الخالدین تاسو هغه فرشتي کو شو د همیشې پاتې کې نه شئ دوی تم پتو شیطان تم پتو دوی همیشه په جنت کې دول دې مې طالبې د لنګره مته لاره شیخ خولنده ایمه اللهوي درسوبې یو و ثویده طيب او نخلاسي ما خو نخلاسيږي ما غیره فارې ترې توڅو کی مور ورته پتی باندې کلا راجومگی کلمت کې کلا بری طور او تور په توله کې علامه جون دې او یری معجون مور دې سره ظلم نکي خدایوي کلا په هميشه به دې نسږي دنیا نور نه مو استعمال کړي نو الله رب رضا کوم دغه په اسلامي دنیا ترالې وندې سره لګلې بیا خو آدم علیه السلام خامخال انسان طبعا خدګار وندرازې نو څو لارې د هغه لپاره جوړه د دنیا د نور مچونو آدم علیه السلام وي نه دې لپاره ورته دمر له الله رب ال عزت لري چې ورله اختیار کړي بل آدم علیه السلام په جنت کې ویني بیا د آدم علیه السلام باندې نصل باندې قریذلې او د دنیا تر هغه یې ویني چې د آدم علیه السلام څخه ګټه آدم علیه السلام د زمېږ ف ب اوپ من اللهره برجت کو چې بعض کوم لاړ شي بعض ساسوو د پاار د بعض دسمران بي یاخ شطان اوستاسو بګ دشمني یا سا اولا تفل د بسممني واللاکوم دپاره تاسوو فيرا دی پزممگه کې مستثرون زی د قرارري بري متفرمانك ن بعض پردي الله تمم ک مستفر من نف بورو تاسو قونه و پزک کي من خلق نم وفي ومنها نفر جوم تاارتن پریتوها خبر له چې په لار په څه کې پاره پښتن آیا کړی لږنه منکازو پیدای کړی بیا باندې واپس تو قبر کې وبیا خبر تږي قیامت ورځ باندې دینه روزایږي زفارتا جو کلمه کوي چې حکومتونو په ونه دی یا دې معنا زفارتا جو کلمه کوي چې حکومتون قرارې دي ان کول ارضی زميږه تاسو بوځي قرارې دي ومتا او پیدا دی الٰهی ان تر وخت پوری قال او فرمان الله رب العزت بیا تا پدې کې به جون تاسو و به تاسو موږ او به کې به موږ تاسو و من پېجون او د دې نه به تاسو را چې نه چانه ورزمان یا بنی ادمه ای اولاد ادم رسول قد انزلنا علیکم قد انزلنا انزلنا منه سبن جوبیر سے خلقنا سره کړی ده په دې سره پیدا کړی دی یعنی پیدا کړی ممتاز لر راځي الله کو جامی د بره مه دی دیوالی و خلقنا مانته فه... انزلنا مانا خلقنا من كاثله پیدا او انزلنا مانا خلقنا تر رازي تا کتی حدیث کرا زي او انزل الحديد دا انزل ما يقول لك من برن اوسنا علي ګريد قبل اوسنا او خلقنا نمر شي انزلنا مانا خلقنا الحديده من اوسنا پیدا کړی ست از پار دار انزل ثمانيه ازواج سره عمر کرا زي دا مانا کی اساني الله ربنا ولا ربي براد الله پیدا دي انزل مانا د خلقت دره زين توي په دې کې ته چیر مونږ ته وی کړي دا هم دا که فاصله معنا باندې کې نمونه در علي اصل ځامنه مراتب تلانته وي د ځامنه سره جوړيږي ځامنه د پومبا او یو شی بل څه د دې نه دا په سړي دا به باران کې کې مقارن الله رب العزت برن راوري نو اصل ته اشاره د جنن غریب کې و قد انزلنا علیکم تانسید درار علیکی دیا پیدا کریم علیکم علیکم جا پماند لکم تران ساو زقار علی را سنجامی یواری سوآتکم تپوٹی سوآتکم او پیدا پیز دا جانی او عزت دین دسا یواری سوآتکم تپوٹی ساسو بزنین وریشا او خائز زریشا مانا مجایز بکرکی ازدین اتن خائز کپروکی دادو سیزو نوی یو انسان په دې خپل بدن ټپي انسان په دې بدن ژوند کوي. کوم چې دې شریف ديوارا دې پنځي شریف دې دې نه یې له انصرات والسلام فرمیلو، که فر چې انسان نوې ټپلي واچې نږدې راځي الحمدلله الذي كساني ما اواری بهي واتجمد بهي په حياتي الحمدلله الذي دل الله امنتایونه تایونه هغه د ربی كساني ما اواري بيه، كما دها و تراكما دواكو جزء فاغي باني عورد صدكم، كوين و اتجملو بيه في حياتي، و دي باني دنیا كي زان خيستكما، جزء قبرو دادو مقصد دي. زان كي صاري خيستكي، انسان ورطة خيستك كاري جوين في عورد بيه. كي يو انسان صرف داكي، كي ارده صرف عورد في خود كي زان كي نخيستكي، انسان دا قبرو اطل مقصد كودة نشد. وین کې او کړي ځان په هیڅ تکي لکنه زمانه کې د جسم دي او اورت تعقی پټول ني دي خصوصا زنانو کې صرف د خای په مقصد کپڑے اخلي ځان ته خپله کې اورت پټول په ګنيشته دا چې کپڑے کول ته انسان اورت ته کې پټني کنه سوال د څنګه زنانو کې ایمړی پاکستاني په کې ښاری دي په کې ښاری دي چې تل کې دي نبی علی اسلام صلی الله علیه و علیه مشکل شریف د دې متفق حدیثونه ان كان من اهل النار لم ارهما قوم ماوم بيادن كنزل بقري يضربون بها الناس زمان رسد مد لي وراجي دعنا بجحنمياني في يوم جهنم جل بارد لوي لاي سرل لي قوتكني تديان وخرك ظلمن زاد وبقي فقم ثم خلق في وجهي ذا الظالمان خلق لن ورثقت منو شي بوثا تورنجي وذا كنزل بقري دغوا او خلق د ظلمندوی وینځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمی ونساء واریات ونساء واریاتن قاسيات ما الاتن البخت المائلات لا يدخلن الجنه ولا يذنينها وین ذات زنان برائش قد واریاتن قاسيات فظاهر باندې یې جامع الکتاب چه بعدا بربندې وي تاسو مې د ورؤس ته نه قسمه تل بوخ ملایله ته غري څونه پسند بوخت پرنګي یاد دی اوب کو پرنګي دا څونه دا یوته ویژه کې یو کو به دي جوړی لري لکه نبی علی اسلام پرمند دا ورته څنګه نه آزادونه دلی کی کپڑے اتی ظاهر کې کپې جوړې د حقیقت بربندې تکنه ویاه کوم رتنې چې مکمل د دې بجن تک یا داسې نري کپېوا چېلا د بزن ې مختاري یا داسې کاپور چې دومره لدوني شي دومره ګلي شي او لمنې مخته لممن چې لټشينا او پ پ کې شي د ماشمي مر کاپور لاغته داانه بیاي نوب سلام فمیلل <سؤال> لا خ نه ولا ولاجبناري نخ جننتته داخلې دللی شي ن جننت خوب دللی شي اوبلې نبیر سلام فمیل و نري ح ل توجد دې منثرتې قذا به غان. ده جنت خوزویخ واللی روی روی نماغویسی ابل حدیث کاربائی نستنر آتن دسانوی اصد کالو پا مصافت کانی ده جنت خوزوید و لی خدا زنانا با دمرا جنت نلی روی جنت خوزویب و همینی یکر ده کپو هاگ مقتدی ان پی جند صرفی کزان او نور حقیقت کزان بربندت نیواری صواعتکم تپٹی بزن مستاسو ولیشا و قائصن ولیباس و طاقوان ذالک خیر ول اولی باز تقوا او د پرېزګاری ذلک خیرن دا غرو بین فردی لباس التقوا یو قول او لمواد موافق للشرعی د تقوا لباس هغه ته هغه شیریت مطابق کیږي چې انسان بدن حق پیخښ کړي د دې ليكي د تقوا لباس بین قول ده و لباس التقوا ذلک خیر لباس جامع التقوا د اړيره ده تردا ګوې که تقوا ځان کې داسره او لګوې که ساق او بدن باندې جامع ده څنګه جامه کاری دقه تقوا په ځان کې نومر پیدا کړي هر چا د پته لیږه تقوادار او فرزګار دی یاد لاله یو مخلس دی او دی مې ګلینی اغه لم يلبس ثياب من التقى اذه المرء لم يلبس ثياب من التقى کله چې یو څنده تقوا له فرزګاری جامع واتی توکلک اور یامن وان کان يقلب اور یانن دا جې د تاسو برمن کی وی او و ان کان کاثبا اگر کده کپڑے اومشتوری دي څه حقیقت کے برمن دي بیا وی وخیر لباس المرئ تو اطع به وخیر لباس المرئ تو اطع ربہ بهتر لباس یو انسان لپاره تو اطع رب دی د اصل رب اطاعت او تابعیت کول دي ولا خير في من كان لله عاصيا ولا خير في من او هاچا چې خیر كان ما انسان پر او فایده نشته كان لله عاصيا چې هغه الله رب نعمت ما فرمانوي اصل کپړې انسان تقوا پر ځغړې چې الله تابع غري کوي او که انسان هیڅ کپړې پزاندای شي لري تقوا پر ځغړې پکې نيشي نه تر خو کو پرې کپړې پر ځغړې لباس تقوا هو ردي عبد الله مياباز سرمي مراد الدين عامل الصالح دي جن هيك عمل تو اذا کد لباس پرنگي جنسان سر هر وقت وي دقت هر وقت رب صلو صلو الله ربلز تಾಗಿದೆ تو دي کمل او تلوارن کول مالک ني قاسم رحمت الله عليه هو لباس التقوان مراد حيا والا جاني دي تو من معاشرت کي جتا مي کپڑے دا حيات والا گني لکيگي بس ان دک کپري چديدار تقوا پر زياري والا لباس دین علاوه بر هغه د بیزتی ولا لباس دی دین کول د غلابنی زویر ته او روبنی زویر ته دی هغه لباس التقوا مراد دې ان الله رب العزت یراځه څنګه لباس په انسان خپاره انسان د یرا ځان کې د الله رب العزت پیدا کی چې دې بدن باندې ښکاری شي ذالک خیرن دا غرو به فردیت تقوا لباس ذالک مین آیات الله دا ناخذ الله نبی یا د نیمذونو د الله نبی لال اللهم د پارا یاد کرون کړي پناون کیه د واخلي یا بنی ا دما ای اولاد ا سلام لا يقننکم شیطانو فتنه کی دیوانه کی یان دی جوان دی تاسو لره شیطان کما یا اخرج ا من الجنه تک چې وی دی وی د پلانو تاسو دار تاسو نه الجنه کې وی تاسو د انهما لباسوما ویته د دې دوه ډوانونه له باسه ما جننه دې دوه جنتی شیطانون دا کوششو ادم له شیطان زمنګ مشران جنتی لباس دې عزت نباز د شیطان اولاد پستم دا کار کوي داغه انسان لا جامعه او بازي د عزت جمی د خلق نو بازي نه ته واقعا کم برتانی او نیکو داخله کیږي ان جیاز پرې مکمل لا جاي دي چې انسان لا جننه بالکل انسان نه بازي همک ولا جننه څنګه دې په پاټک او قبیچ داکې کې کپني څځيږي د شيکيږي چې په باندې جوړه دا په چې ويوم ميخه منظر غندل شي موږ استفاده کړم په شيوي دا په دریو تلور ثوام نه ملاینهږي ورځي دا پارټي دې دا پارا چې د نیباشنه استعمال کی دربند شي تنگي کپڑے لنډي کپڑے او دوت جوړي کړی دا اصل شيطان اولاد د ژوند کوشش نيي میوري همات او اته هم دې دا پارا چې تا بده نه اینهو یراکو میکینا دا شیطانی نیتا صلا را هو و او قبیله دا دا قبیلین امراد نداری کوئی وزوریتهو دا دا اولاد و جنودی دا به آل احکال دا شیطانان و مرادی من ایتو دا غزینا لا ترونهوم اینیوینی تا صدی لرا شیطان انسانوینی انسانی نیوینی دید افارا علاج تشدی دید کم دو کشمون که نخ کاری دا علاج گرانوین دید افارا کاری لوی سطح مانی سکوشش کئی قرآن شریف دا آغی دا فارق تری سقو دلی من شیطان را دا دا ست زاد بانی پاناو غر شیطان ها اعزاس نشیدی دلی او دا فارقاتی دلی اینا جان نشای پوینا یتینا جرزو لیمون شیطانان اولیاء لیلذینا لای امینون دوستان دا و کسانو که ایمان نرولی و اذا فالو فاحشتا او کل جو که کار د دا الو واي دی وجدنا عليها ابعنا مونډري مو پدي باندې پلا راځمغا والله امرنا بها والله والله رب الجت امرنا بها وکم سره مون کله رب الجت پدي باندې مراتب دین اکثر علماويغه الماني نور ذکر پني ثواب هم کولو قبر باندې کولو مشرکین د جهالت زمانه دې مچلال ته کې کافي اورې ویل دي کوم چې ګناهونه کړې دي ما کاپړې نه هغه ځکه کېږي خو ګربند به توکل او په مخدې توکل ستاسو باندې پرې ویل او څنګه کوم دې دیوالي دا ورته ځان دې پیوګول دا څومره ویل اللهم کنټې دي چې دښت په ګربند باندې توکل نه دې چې کوم اختیار چې بیا ولا جامنت نه درته دي والله رب دې ځواب کوي هوایا نبی عليه الله لا یامر بالفحشاء یقیناً اللہ رب رزت خوکم نکی فبی حیائی بانددہ خو بی حیائی لن اتقولون آلاللہی ایوائی کاسو فاللہ رب رزت باندی ما لا تعلمون آجتاو سنکوئی گئی قل امر دا ما خض درئی مسئلے تحزیز علی یا بیان توحید اورد بشیر کن او آیا نبی علیہ السلام امر ربی حکم کرے دی خاضنگ عبدالعی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نموذر ذکر کر کرے بلا الہ الا اللہ ما تلاہو تم کرے رب جماع فلا الہ الا اللہ باندے ذکرہ توحید دے اور تونلوی انصاف بللہ رب رضیت توحید دے اکا سنگا ابن سیم رحمت اللہ علیہ حق لا یکونو لغیره غيره حقن ما حطانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غير تبین ولا لا د الله د فارم حق دی د بندگانو ددا حق د الله ددا حق دی دوانه سنا بغیر د فرق یو ځای کوما هر چاته خپل حق ور کاځه کوي دی د الله د الله د هغه تور کا چې هغه عبادت او بندګۍ د کولې شي د بندګانو د بندګۍ حق دی داله بندګانو حق دی د انسان دی او انصاف چې یی دین چرته د خپل حق ور کوي واعظین او یو حکم مسجدین کو یو حکم نکونه ین د کله مسجدین په ځاې او جماعت باندې و اقیمو ین د کله مسجد او جوا کومین د کله مسجد پر دې کې تل کې اے توجوب الهلی په کله صلاتن الهل قبلته مخ تهبلی طرف داړوي پابندي کوي د مکو هر جمعې کې دې تمسته وي و د او او مخلصین له دین و راมายد کوي خالص الله رب العزت لره چې ګا پر دې کې هوا سیدو الله یو الله سچ دی او یو الله شریک م کوي بل چا تا आवाज نه کوي کما بدا کوم تعود کما بدا کوم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی تعود غلاف ځکه چې تاسو لاره کما بدا کوم تعود یاو اثبات د قیامت څنګه الله رب العز دنیا کې پیدا دي د څه په تاسو قیامت اورځ manj الله رب العز واپس کی یا مجاهد رحمت الله علی ذکر کړی دی الله مسلمانان اللہ رب العزت کیات اور مسلمانان کو ترتی کہ وا قیامت اور اللہ رب العزت کافر کو ترتی اگلے میں ابا سے فرمائیں اصل مراد دینا فمن تم قاتون ومنکم مومن دنیاۃ اللہ رب العزت شکرہ لیے سم مسلمانان اور تکاتران کیوں مبارک اللہ رب العزت کافرانے لیے حاضر دنیا کے کافر لیے کیوں مبارک اللہ رب العزت اسلام کے ترقی لیے تقدیر اگے مسلمانوں لیے لیے نہاوا قیامت روز مسلمانان کو پتی کی ابو العیرا رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری مراد دین از مطابق خاص و پرتقول کی او دنیا نے واپس لے لیشی جس طرح طرح پر تقدیر کی لکھی لیشی فریقن حدا و فریقن ہقالیم الذلالہ شرق المجددی اے سرت فریقین تاذ جوڈالو گرذلی فریقن حدا ی وڈلا قہ ہدایت مان دیوا وہ فریقن بلڈلا ہصالی من صعبت شواء فضيبان جمراهي إنهم متخضوا شايااتونا يتنن نوري شيطانان لراوليا فضيبان من ذون الله سواد اللحنا ويحسبون جي جمانك أنهم مغتدون لكنن بي فهداية دي بني غلار بان دي يا بني آدماء رت بدعاتك يو آيات لما دازتك ويحسبون أنهم مغتدون كوفي ما من شكره ما صلى الله عليه نور ذكر كله دي فضيك رت بدعاتهم بي بیل دین سان د نړیوال انسان خلاف عمل کوي او خیال یادې زګی له عمل کوما په نیتو طریقه باندې روانه او ولادت پوره تښتې ان شاء الله په بل موقعه به اوسم یا دنیا د ما ای اولاد د محمد سلام حضور اونې ته زین ته کوم خالص تاسو انده کوم چې ژوند و نیته جاری او جماعت کې چې ژوند ته مراد لیداس ته باید دvarphi د لیداس ته وي انده کوم چې په جاری جماعت باندې وکولو او فر و شبوت کوي ولا تو سرتو او زیاداتمه کوئ ولا کو نه بعض همماذاقی ولاشر شرف م کوي روخرا الله را ت در کوي سبمان استعمال که س خو راکو کمم وقع هر سخرا په دبانې الله را برز س تي پلیکن الله را پرزت انسانیسی په دبان ور سرري ش د الله نه بغیر د بل چا پهي م دا اطراف درهم قول و لالتو ترميزيز رحمة الله علیه برقوید و لالتا كلو حراما حرام مال مخري حرام مال دا خراحش ده اسراح ده در نمبر درهم قول دول موضع ده اكلو بعد الشبعه لما دول مرود بطريبا بار بار خراحبه حت زیاده خراحونه که موف خمور ده زورت و الدنيش ده خراحونه که دام انسان بیا عبادت مشکوله ویننهو لا يحب المترسون یہ دین دل اللہ رب عزت محبت نکیدے ترا کو کو ترا اور وجه کمدہ فسرا دے کہ ما خان نم را فرال کی بیا ترا و تمرا دی بیا جم مو زمرا جرا ترا و تا دے اس طرح تم دک وجهی ترا دی چتا نه عبادت پہ پات سی په دی وقت کی رازیات فراک صدقہ را من حرم زینت اللہ التي اخرج عباده هو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام من حرم کیا حرام کړی دینت اللہ التي زینات خائز الله اخرجا لے بادهی اللہ رب رضیت راجمت پیدا کرے خلو بندگانو لرہا یا اخرجا پا ماند احل اللہ تران اللہ رب رضیت حلال کرے دے خلو بندگانو د پارا آرہا تاران کرے دی امام مالک نتلالی پبارک رعزیم کلوش آغاز رعزیم تزرد ترا وقت هر ورس میں نوی نوی جورا اچولا در جورا به بیوز الواشولا اور دې بیا یو غریته ورکول او هر هغه زمېنې او کسمه کسم څه بیانې په ځان باندې لګولې ډېر خسته به جوړې هېدي څه په عدالت هېدي څه په کیناسته ډېر خسته لري کېدل صفات په وجه کې بښنه موتریدین کوالټین کې وي نه اطاعت کوي چې دا قصاص استراقب وي کار وروسته نوې جوړه غنډه کومه په بیانې په ځان باندې لګولې امام مالک احمد لال او د ده یا خلیل ابادی یا د الله دینه حرام څه کوم چې الله د بریست خلک باندې ګنلارایي څه دی یعنی حلال کړی دی انسان څمره خیسته کوي ته چي دی لپاره جايږي نبی رسولان چې توابري اصل د الله پیغمبر دا خو صاف نه دی چې زمينه ته مخ ته پیلې واچو ماخه پنيلې نبی رسولان ورته قومه ان الله جميل يحب الجمال الله په خله خیسته به خسته مينې کې څه په تاسو ترګړې یو حب الله په خله سره مينې کې سمره کوم څنګه پاپیر جوړې چې دغه رییس کراجي نبی علی السلام دی صاحب راغی هغه پرې وکړه چې لوی نبی علی السلام ته په سمې حلکه مې مال استعمالولې دشتې صاحب ورته اذان الله ومن بکر والغنم والابل دارندې کړي ما ته الله وصان چې له غړي غړي وزان دې سره تر اخلي نبی علی السلام ورته سمې صلی ورا عليك په کارې خلل پتا باندې پوری دلی شي الله دا د فارې استعمال کښې کپلو کې نو ځکه بزرګان دې عبارت تخېصه خپلو کې وښان الله بری خچاله دي جنسان څومره پاک ګرځي او بری کې څو کارونه وزن ثابت دي خېصه کپڑے د شریعت خلاف دي نمک کې څنګه ذکر شداسې کپړې ته انسان اورب ته کې کوتي وین داسې کپړې چې حرام دي دا کار که حرام دي دا پر اواز تل حرام کړئ دا ومنه ځان ګرین نمبر د فخر په تور و دې نه ګندي دا باندې کې چوریږي ځکه کپړې او په نور خلقو باندې د فقره کوي کله فقره کوي تم له غندې دي دی په باندې هم ګننګار دي نمبر د شهورک پنید بینه ګندې چیرې د خلکو کې مشهور شمه هرڅه ووځي دا کاندې راځي جوړا اوسه دا دا چې د مشهور کیاله لپاره چې د دنیا کې ځان په دې باندې مشهور کیه نړی له اصلاح او تنان پرمې من له تاسو باندې دنیا البتو البتو الله او سبحانه ذلته فل اخره دنیا کې د مشهور یا کفایو اللہ دے اخرت دی ادارہ او ذی لگی دا بلکل وی اللہ ذی لگی نو پڑھی ندی تریخ کپین نگی د خلکو خیال ماته وی خلکو کې ذمے شبور شنه وت یادت او اللہ رسول تعالی کریا پاک درې څنګه کول ہی الی لذینا عاملوں وای نه یری ستان دان یمتونا د فرداه کتان دی عامنو کی مو بنا دی فل دنیا الدنیا فجن الدنیا کی خالصت یوم کی قیامت خالص وی طور ز قیامت ده نه خالصت یوم قیامت السمطلبونی دي یوم دا خالصت یوم قیامت للمؤمنین يو دانی متنه وخالص وی د مؤمنانو لپاره پرځ قیامت دنیا د نعمت داوم الله ربنیت اصل ورقیمو منانو تدید خدا کاکر د مؤمنانو د وجینو کلی وانا کی مؤمنان ختم شو دانی متنه د هغه ختم شیدا وخته هم سره شي وین کله دې تصویر المانی دې خالص ورته یوم القيامه من الهموم دانی موږ نه قیامت پرځ غمون او خلیوی د دنیا کې څو ورځې خوش نعمت د استعمال کې غمون ورترې پرېچاني کیتون او ورترې صفاره کې چې ټک په حالت وګان پرېچاني قیامت پرځ به نعمتونه او غمون به ورترې نه وي دریم واجبات نماز کوي خالص ورته یوم القيامه من العذاب دانی موږ نه خالص یواز د غمی د آزاد نه الدنيا كي طريق استمال كيخ و حرام و غيرو البولي فديب آمي قيامت فرض و عذابو لشي و قيامت كي جا آخرت كم نيوتون الله مومنان و تورد بي مهاغي صر عذاب و غيره يتسكين بنيني كذاريك نفوصل الالعياتي دقصي واضح واضح بيانو من قياتنا دلعي لقومي يا علمون دا فرداكم تسميهي قل إنما حرما ربي الفواحشا ما ظهرا ونها وما بطاني دې کې د انسان د کمال د انسان د کره کیدو لپاره څلور کارونه دي کېږي په ریښتیا موضوع باندې علماوی کتابونه لیپری تجميل الانسان ته موجود دی انسان کم کارونه خپل کی په ریبا کامل شي خو دې د مکملتیا نیوی شیخ القرآن دغه محلات فرمی د قرآن د ہے اجازه یو آیات صرف څلور کارونه ذکر کړې دي کله په انسان کې هر اړخ د کامل او مکمل او ګوره انساني دی یو کار چې وی الفقحا توحا پہ انسان کے راغ لیں درین عفت پاکوالے پدھے کے راغ زناکاریاں نبتکاریاں نکی درین شجاعات بہادری پہ انسان کے راغ لیں او صبر دا سلور کرنے کی کم انسان کے دا کامل انسان دے توحا جاہل نیلی جاہل دے کامل انسان نیلی دوین حیفت پاکوالی دا گناهو رو نابد کرم زناکاریانی که دا پی انسان که دا پوری انسان نده درین نمبر شجاعت و ده هادری انسان دم دیر فات انسانی سرکولی بینیشی دم کاملوالی نده که بوزدری روی پی انسان که شجاعت که وی او سلورم نمبر حیلم بی صبر روی پی انسان که که دو خبری دیر چا برداشتو لیشی در سلور کارونا پتون انسان که راغل دا کامل انسان دی او سلوورونه خبره ته په دې آیات کې اشاره ده كل انما حرم ما ربي الفواحش ما ظهر وما بطن اشاره اسات په وا لته او يا نبي الاسلام یې حرام کړی دی عرب زما بي اي ما ظهر منها وما بطن هغه کې خرو کټه عمق دې د ول یک او حرام د الله رب العزت والبغيہ والارض پر زت آرام کرے زیاتے بغیر الحق نہ مناسب انسان واسطہ ان کہ والاسم والبغيہ فیہ انسان کہ علم صبر بھی دیو گناہ نہ کہ گناہ وزن صبرے دریں وان تشیکو بالله فیہ کی اشارہ انسان الا حاضری ہے کہ نہ کہ انسان دیر دکارن ديري دول نغيري د قبر نغيري د جنډينا ترکه پین ديري هر ديري چې انسان کی توحید او د صرف د الله نغيري ولتان نغيري مې شو یاد هغه توحید راځي دوان شرکو بالله نه جي شرکو کوي تاسو د الله سره مالن ينظم به سلطانن هغه چې نه درالېګلی شي په دې باندې دلي روان تقولوا علی الله ما لا تعلمون په دې کې اشاره انسان کی علم بی ندابه کامل بی که جایل دي نو کامل نده نوان تقولو حلاللہ داچه او ای تاؤسو پا اللہ رب العزت بانده مانا تعلمون حراج تاؤسو نکوهیگی ولکل امت اجل یو امت نیتا دا یا نیتا دا مرگ دا فا اذا جا اجل و ام فس کلچراشی نیتا دا دی لای ساخرون ساعتا نرسکیگی سا ساعت ولای استخدمون نرسکیگی زين العابدين رحمه الله دیوی رضی الله تعالی عنہ دیو مو قباندی ثواب کولو مذاپانا مخلص منصوره عباسی بادشاہ سره په مخلص منصوره ولزی بادشاہ وې د زمينه د سختو سره دغه جماعت دې دې د ایمان د ثواب په مخکښه ریوستون اوې پانتیکي اړه وروته دې نا سمو وزیر جون حالت مننه کې ښه دی کوښښه بوني ما ته کې دا دین راګی دین به الله په خندا شو بادشاہ ورته وی دا وزیر ورته یو قرار ته کمقال قرې دی نو ورته خان ده 500 ډنۍ کې او دې خانې خو پری وی دي بادشاہ ورته یو وې خان دي وی خان هم په دې الله تعالی کمقال بادشاہ مرکه کمقال وزیر مولا راکړي دي بادشاہ ده وی چې دې ما ملکونه پانسې تو می وزیر وی برېدا وځم هم دغه یقین لري چې نما کوم نمر وخت مقرر وي نیمه دا څلغهغه مخته مطلوب شي او نیمه موږ یې لاغهغه بښول شي قرآن ویلي کله ومه د اجل فایذا جاء اجلهم لا تاخرون ساعتهم ولا استغفرون د مرګ لپاره نه ټاکرر ده کله چې هغه نې ترای شي نه انسان د اړین مختیطي لته وروشيږي یا غنیاد امای ماياتینکم کوتم منکم ای اولاد ادم علیہ السلام امایاتینکم اجرار تا او قار رسولن پیغمبران می کوم تاسو یې من کوم رول معنی ایمن دین کوم او قازنوی ایمن بني ادمه د تاسو یې ادم اسلام د اولاد نی یخص علیکم بیانې په تاسو باندې آیاتي آیاتل زما ثم ان التقاف اجت تقوای کا تقوار مراد قازنوی په دې کې ثم ان تقشير کا ومخالفه دا یے شریعت نه ځان او تاسو له پیغمبرانو ده نه فهمانی نه ځان او تاسو له واصلہ او ني کملای شو فلاخوف نه لېم پس نه به وی سیره پری باندې او نه پری غم دی وی تخویض غیر زجر حققا کزبوږ آیات نه کی نسبت ضروکی پیا پایتونو زمونږه وقتک بروان ها او ځان وی غنی لدینا اولایک اصحاب النار دا کتان له اور والادیهم فیها خالدون دیوا پری اور کی هم کی وی فمن ابمو فسو ډیلظالم ن مِنْ سره د غچنا چې جوړي ال اللله حضون پله ر پرزدي دررو او کلضبي آياتي ي یا نسبت دضرروقی یاتونو الله ر زتا ولا دا قسان ينالوگم او برېېدي تا نص و و سر دي برخدي من کتابي د کتابنا نصب وم د دې نکاح د دوه په ضختی کې کومه ده 4 لیټر دې، کني په خپلې دې د پاره لیکلی شوې نکاح سره وی د پاره لیکلی شوې هغه په ضختی یې دې تبوول کېږي. د جین قول د لې نه الله تعالی ما قدر له من څخه خیر او شر دې دې فاراست په لم قرن شوی خیر أغلب دنیا کې د خلکو تور دېږي. کوم انسان نه پاره الله رب دې نه کې شر لیکلی وي نو درہم قول دا دے نزید رحمت اللہ علی دکر کری ینا لهم نصیبهم من الكتاب نموراد من الارضاق والآجال <سؤال> والآعمال کم رزق د انسان مقرر دے حاغب انسان ترسی دویم کم انیتا کم تیزنچ انسان دے پارا مقرر دا برسی او کم عمل د انسان دے پارا مقرر دا دا عمل به دا بجی ترسی و کم چې انسان مقرر وی حاغب دے دنیا کی ترکی دے بسی حسن بسید رحمت اللہ وې مړې چوشن وکړه کوه پهتی جاري فريстаў سي وخالق وري جاري ماده رزق نلیاست ماده دوبه ندي سغسي سم رزق سم اوه سم تاغانې دې دنیا کې دې دهغه پوره کی, کی. دی دی. دی کی دی دی. او خامخابل دې دنیا دې فل څه خبره تاسې جاري مو کم څه چې انسان لپاره مقرری دې دې دنیا کې پوره کی دې دنیا نه دې خداه کتلان اوبره سي دې تا حساب راخلي دې کتاب نه دې کوم چا مل نامو کې دې واپاري لیکل شي حتا تردیب و رئی ازا جا از ام نسلونا افترایشی فرشتی زمونگا رسولا مرادو ملک الموت و اعوانهو. ملک الموت او داده اغا امداد کونج فرشتی مرادی. ذکر رسولونا جمع ذکردن و جدا چه بدکار از ده پار غیر فرشتی چه اغی وحی وحی فضور ده نروح اصلی. نیکان و خلقو تا غیر فرشتی ده اغی ازت ده پار راجی. قالو های ورته فرشتی ای نما ذم دیوتا سوت رومی نذ بالله بتا کرا مکل سواغ بل الله نے بولسو ا ساسومت گرم سوکل سجن سازام ر دگران گلا نا بغیر رام ر سکول فالو وای بدی زل عنا رشم زمنا وشهدوا الان تسین گواہی بو کی دی فقول زانی مبانی انہم کتم کافرین یقینا بودی کافرن قالذ قلو فی قل من قد خلقت من قبلکم قال قلوب او وی داخل شی تی اممین تی اممین مدارک روانه دی ا ما اممین فنار د نور او مکن په جهنم تداخل داخل شی دا خطاب یو قول علماء دل ارواح اینت البرزخ دی دا برزخ کې دی روونه طويل کیږي او ته داخل شی وین کول دا دی ایتام اینت او ثامت دی دیبه د نوتا قیامت ورغوی لکی وی دی جهنم ته شی قال غلط مې قبل کوم ته انگیز دی شي نن د جنې ولې انڅې پنار د پیریاو انسانانو نه فقور کین پیریاو یا غل دې چې پیان په دایشيی مشکل دي یا پیریاو چې څلکی زیاته دې ورګینې مخکګه پناری فقور کی کله ما هر کلا دخلت امت په اخر کې امت یو جماعت لعنت اوختهان لعنت دوی اوخته پخنه صلی الله علیه باندې اوخته نه مراد نه د بخل قربان دی لعنتی اوخه دی جن خل ځان پرنګي خلکو باندې بلانت با وي خپل ځان پرنګي کسان سلامونه کوي خوشامدي کوي جهنميان یو بل باندې حتی تر دې پورې عزت دار کوپیا جنین د ستاره ګمانه خرتهوي پر هیڅ څه موو کله او, کل او مدرک دې عزت الله حقو ته مو پنار کله کیوبل سره یوځیشو یا جمع شي په اور او بو ای آخر امیدی لی اولاو کبارد اولانو کی ربنا ای رب زموندہ ها اولائی ازولونا دا کسان گمرہ اکترون مندران فا آت این فصور تا عذاب انا زاب زیفن من النار دو چند اورنا خالو بو فرمی اللہ رب رجب لی کلیم زیفن لپار دا حیو دو چندی ولیکن اللہ تالبو لیکن تاو سنکویجی مزهری وی تصفیر مزهری اما القالتو ارچ مشران دی آغیتو چند عذابو توی کوفرین یو دنی په کوفرماني په خپل او کوفر کړین وین ورته زوی له هندي نو خلک ګمراه کړی دی ییلی کوفر کړین یو آزاد دی وین آزاد شنو خلک یې ګمراه کړی دی آزاد وملو شي وین څکم ازادي تاویدارني په کوفرین او تقلید مهل الباطلی یودنی په کوفرماني کوفر یې کړی او دی باتل پروس پسی روان دل حق پروس پسی مراکل اوٹی دی پسی خبری کل فدی وجب وردی دوچین عذاب تیمیر ایوی که وقالت اولاهم اوگوی اولی نگذی فی اخراهم کبارد آخران و نورکی فما کان علينا علینا من فضلی نیشتی تاثل راکم با نیشتی فضل تغوروالی فزوق العذاب و فصوصا که اعذابی ما کن کن تکتبون فصواب تاوی تاثل سکست کسر کامل جو مکین ینن لدینا غزبو بیااتنا یگنن ها کسان کنسبذارو فیاتیز مونگا واس تک ګورو ان ها نان دی غنی ردینا لا تفتحو لوم ابواب السماء فرادنی مثلی کی دی تا دروازه د لا تفتحو لهم ابواب سو متلجن یو مطلب مجاهد رحمت الله او نقیله ما لذکر لا تفتاو لدعائهم ابواب السماء بے کثانوں ضواغان تا داسمان دروازے بن پرانی صلیکی گی دسمان دروازے بیوی ضواغان تہم پرانی صلیکی یمانہ دری ضواغان بن تصبلی گی یود القران شریف پڑھادی یود دی مخالفین کم د القران شریف پڑھادی د ہغید ضواغان زرد صلیگی حدیث کو سیدی میرے اسلام پر الله اللہ رب العزت فرمائے من شاغل القران و الذکر و مسالتی افیده افضل مما او پیستا کم تغییل را چه قرآن شریف مشغل کری وی دیمان دعا هم نشه کوله زکر نورستو عمل نشه کوله دمره دی قرآن شریف دلگه شوی افیده افضل مما او پیستا ایلین زده تا افضل ده ها غشان ورکون سوک زمان واری ده وخشون کنه زده تا خوا ورکونه واری منه طرف پزرک رازی غزی ورطا دویم د قرآن شریف مکذبین دیتا نسبت دا دروگو کون کوون دا حقیق غوال من الله حقیقا نور کهی. دا, دا, دا, دا, دا اسمان دروازی سر دید و پر زینه. دویم قول دا دید. لا صفتحو لهم ایلی ارواحهم ابواب السماع. ابواب السماع نمورد ابواب الجنه دید. دا دی روحون اتا دا اسمان دروازی. یعنی دا جنه دروازی بپرانی سلشی. زکر دا میکان و خلک روحون اغبر الاجتی. جنت تا جنت کی مزیقی لکر شهیدان بایدی روحونا او دفتان و خلق و روحونا سجین دوین اسم کلاندی و زیده اپنی عباس فرمید این ایسا خداونا پا حاگی که ورطا ملاویگی حق زیتراشی و نیکان و خلق و روحونا ایلیین تا اوم اتمانا برا زیده فاکی کتنا کتنا روونه نیمسون و دیتا ملاویگی و سره روحونا با برا نزی معنی نیکان و خلق و سرابدیم شماری لیکی د دې امرونو ته د دروازه رښتمان تروازه په پرائم نسلي شي ځکه د دې عمل ولهره بریز قبول نږي عمل به په قران دی په زندګي کې سره عمل نه قبول الله تعالی منځلوږي وروسته ورای شي سورته محمد غالبا نه هم نه پریاشتي ذلک بانهم کریو ما نزله الله په وحط او مالهم ما انزل الله په وحط او مالهم الله د منافقانو عمل د کبرابادت کریو ما انزل الله کتاب که اللہ را لگیلو دید بد گرنه آغا بد لگیلو فا احبت و آمالهم اللہ والا آمال بربادت کنور عمل بکن و جی قرآن ورطبت لگید اللہ والا دستر عملینا بربادت کن نفرا بنیم اسطلیشی عملینا دیدی یا دواغانو یا روحنو دیدی تا دروازی رسمان ولاید خلون الجنمتان او داقل بنیشی جنمتان حتا یل جلز عملو پردی پوری چنن و نعمل خیار بس در سندس نکی جمل کوخ تمویلی که گی، جمل عربی که غط رسی تمویلی که گی، یعنی سنگاچی کوخ، یعنی آقا جنید، در سندس نکی نشیننووتلی، در سندس نک پر سورک نشیننووتلی، ده خسی دی جنتا نشی داکلی دولی، دویم یا غط رسی، دنی په ریسان په دې طریقې هیڅ نه نوたり دغه څه ری جنته نشي داخله د دې باندې فاكتور عامل دي کړي په محال است دي دې د اصل بالکل محال دی ورته ممکن نه دي چې یو جنته او کو د دې ذکر کوي فلايت کلونها البختہ خامخابه جهنم جنته باندې شي داخلو نه همیشه د خارافه جهنم کې وي نو علاوه باندې سلسله دروازې داخل بنشي يننوز يوسف تصندتن هم دارين جهنم المجرمين فذاورتمهم جاء مجرم وكذلك نزل المجرمين فذاورتمهم مجرمات لهون دبار دبن جهنم مياذ في جهنم نا مياذن بجنبوي ومن فوقه مودفصل دي قواش فردي بوي ينيد اور فردي بوي وكذلك تزاورتو منغا ظالمانو یعنی مشرکانو تا ظالمین خازنو افدیده کی مرافل مشرکین دی والذین آمنو بشارت هاو تسان تیمان روڑا و آمنو صالحاتی او نیک آمال کے لا نکل کو نفسا تقلیف کنا چو مومی نفس لرا الا اوصحام اگر پتاقب د دی باندی ولا اتا اتاکتا اصحاب الجنة دی جنة والا دی ومسیان وخالدون دی وفد جنة دی همیشوی وان جانا ما في صدورهم او غبابهم ما ددي في صدورهم هذه فسيدو ديكي من غلين دکینه وردا تر بغینه تجري تروان موي من تحت الانهار من تحتهم الانهار لان دينه نهرونه وقال الحمد لله الذي هدي سيدنا النبي الاسلام فرمى قدك جنان جنات ذي يوم نهر بدي اولان بها غثره بدون بالکل مکمل د اړکولم د لپاره په دیواني خېره ناراضي دې هم بدینه ما چې یو بل نه هرغوي یو هغو هوځوي د دې تر حالې نه بوهوږي که چې ګوزکی بیا ودی الټیانه وي دوی ټانو ته کې راشي دا بلدینه لړشی په دې وشي مکمل سفا باندې غاوې ته یو بل تر جنت دیونه محبتي وقال الحمد لله الذي اوای ودی حمدنا تارکنه غات لری اذا انا لهذا بقادر ایک ویدہ منعددی وما کننا نون گالنا ته بیا کی مونږ دې له لو لا انا الله اجر من کله ہدایت نو کړی تقد جاء رسول حق بنا سرا راغلو پیغمبران تر وګورم بل حق ته تریاد سره و ند او اذوک شی انتل کوم جنته انتل کوم جنته یمیراد غیر کرے چا تاسو ته د عاملون په ټولون په جواب به یوې تاسو عامل زین که سوال अजी دې حیات لازم معلومیږي انسان ته جنت دا په خپل عمل باندې ملایوي او د حدیث لازم معلومیږي چې جنت دا د الله په فضل او رحم سره ملایوي کی د بوخاری او مسلم شریف حدیث دی د ابو هريره رضی الله تعالی او روایت دې نبی عليه الصلاه والسلام مامنكم من احد ان یدقلا عمله الجنة تاغذو کی ایسیو تنداز سنیش دیش عمل دل را جنة داخل شید داخلی کی صحبت انت في کی اصیل والا انتا دلاله پیغمبر تاغذو فاقفل عمل لبانی جنة کنشی سلی نبیر اسلام والفوف ام اللہ تاغذو فاقفل عمل جنة کنشی مرسلی اللہ ان یتغمدنی اللہ تعالی فی فضلی و رحمتی مگر داچ اللہ ما فاقفل فضل و رحمتی <مزر> انتسان انشان دا نظم په انسان استوانین انسان تركونی عفوض Labor אחما سطح و انشان فيها. او احمد الام بس نظامن انسان śت ثقورتها لا زدن منهم ذراها قوم الماغبا. وادي عياتت ان احسان شمت انشان فضل و انسان انشان د bombانة انفقامت انشان تعلام. زدم ان اطرح لا كصوری جنت خطل الا منهم و انم ق block و رحم اensen فضل انا misma فضلا و و رحم اttم اصب Condor اصل انسان عمل کی مدلہ فضل و رحم نہ بغیر نہیں کی کوئی فرض کہ اللہ فضل و رحم نہیں کیے انسان ہمیں نہیں کولے نہیں تو کرے کہ عمل, عمل اوک مدلہ عمل دا اللہ فضل و رحم کرے بان جی تو دیوے کہ جنت تا عاملہ لاسی اودان اللہ فضل و رحم انک عمل اللہ فضل و رحم بان کرے گی دین جواب از نماز کی یو جنت داخلی ولدی د جنته بیا مرتبه دي دي په جنته داخلي دل الله تفضل او رحم او کرم باندې وي او جنته مرتبه دا انسان ته په خپل عمل باندې ملایږي په انسان باندې الله رحم کوي جنته څې سره ووږي او جنته کې وسره فرندوي وکي ته مرتبه د رويله کې الله ته دا انسان ته په عمل باندې ملایږي څومره انسان عمل دا سیدا ووږي په مثوي دي مزل سلا مراد ان تلكم الجنه اورثوا اميرات کته تاث نستا متری و چتلیش په سبب د عمل ساتي و نادا اصحاب الجنه आवाज وج اصحاب الجنه خواو ننه جنت اصحاب النار غور والا وتا ان قد وجدنا د جتان کی سرا بیا مندل ګا ما وادنا ربنا حقا حاج و ذلك روا من تر رب نمریت په بس ایب یا منزل تا سوما غاد ربکم حقا او چواده کروا تا سراب ساسرشتیا قالوا وی بذی نعم آو فا ازدنا پس ایلان دو کی مؤدد منی ایلان تون که موزن تا موزن ذکر ویدی خلکت ایلان ایمان دلکارا بین هم پمیزه بی الله اللانت اللہ یال الظالمین <سؤال> تا چلانت دوید اللہ رب رجت پا ظالمانو باندی الَّذینا یسوس دونان صدیل اللہ د خلکې چې بندې خلکو ظالمان چې بندې خلکو ل راصبی الله د الله نارولي یم ناون ناسدي لل الله تععاه ب نه یو خلک منې د الله د بي نه پنی سره سفا ورتهکم کېګورې منې ش مذا بطریکاخو شوې ددي او شما ور ته ورور ترو یاره ت داړي دا چېځې ور شکونه او د <سؤال> سدونه د وی لک دی اولی طریقې ته اشاره مکمل ورته صفان میزان او دین شو وی ورته ور دین وي وبون ها ای وجهه قرآن عزت دا د کوم بیا بلارو جګړې کې ځایستو ځانستو جراته تلشتهو نيشته دي په خلاصته لگے ترې ځکه ما د کلامه دا ورته ور دین شروع وي وبون ها ای وجهه ولته دې لټوب والے او یوځي کې بدر چې ما ورته تا اغې له تاسو ځکه چې کلی کې حاضر سی یو بل یو mula باندې ورسره دا کومات کې څو ته جواب کوي یا زه ما کوم هيڅ څه لري ځکه قانون تاسو سره سبق هم کوم زه به یا کومات ته زما واځي ترجمه کیږي ورته ما پیدا مزه بلل ته د دواګاني څو دواګاني نشته ضرورت ته څو نشته داني ځکول لا نقل یا ودی اختلاف کېلای شي دا خلق په کوم کې چې به وهم بالآخرت هم كافرون و دي پر از آخرت ما نکفر تهون كي دي انکار تهون كي دي و بينهما حجاب او پمید ده بي كي پرده بوي و على الاعراف و پا عراف مقام من ده رجال هم سو صدی ده بوي یا رفونا في جنين و کلا ناري و لرا دي سمان في جنده و شر و پنخده بوي و, و, و ان سلام عليكم لاج سلام جي فتاسو لم يد قلو آنه داخل شوی دي ده جندتا وهم يتماعون او دی تمساتیو جنت و داخل شی، اصحاب الاراه پا بارکی ایک گند اقوال بیسی مراد دادین اصول بیسی یو قولا سبرانی دکر کرده دی مراد دادین حاغ شهیدان که مور پلار آق کردی بیسی شهیدان دی پا دی وجه با جنت پنیشت لی و جهنم پنیشت لی او دا مور پلار دنا فرمانی دا وجه نا دی جنت پنیشت لی و پا دی امیس که جنت و جهنم بمیس کبو بی آراه مقام باندی گو ورسو زمانا فس جاو بدي جنت داخل شنو. سوئم قولا بیقی زکرکوری دی مراد دینا مومنان دی جننات دی جننات دارک باقی جننات دی نیزی سو وقت فس شده آغوا ده جننات دی خدا سلوم را بہتر قول نختاری. در این قولا بی که آغا اکتر مفسرین و غورتر دی بی دی عبداللی بن عباد رضی اللہ وطلانم او یوری جمع عز صحابه کرام رضی اللہ وطم تاویی نسل دی عراب قصة وقت حسناتهم وصيئاتهم. عراب قاني بحاغا خليكوين <سؤال> شده جا گناهونا او ده جا نیکي برابريو. وده جناهو ده وجنا ملا جنت تنشتلوه او ده نیکو ده وجنا جهنم تبری شتلوه دومیس كي برویده جنت و جهنم تنشتلوه او سو زمان قصد اللہ رب العزت برحم او کرم ترحبی و بی جنت تلاشی. صلورم قول داده عراب نموراد اصحاب الفطر خليده. او چې د اعلی په زمانه کې پیغمبر نور راغلي د پیغمبر دعوت دي ته نور رسیدلی نو جنته په دوي وژنې یقین لري چې او جهنم ته په دوي وژنې کې دي نو کری خبر دی وژنې و دې مقام محمد په مکه باندې قدام څنګه راځي تلقول نو ښه دی بلکله د مراد دې نه مجانين دی لیونی دی دی ونی جنت ته په دوي وژنې او یانم ته په دې وینه کې دې کویلنه مکلفمو خدامزږم را به تر خل نو ښه ری زګ مجانې حساب کتاب نه چې الله جنت داخلي بل کو لا دې مراد دینه د هغه خلک دی چې هغه موحدین او توحید منلو ولیکن عمل یې نو توحید او جنا د سیه کې د وجنه جهنم دی او بل عملی نشتی، نو دیو جنا جنت بنیشی سلی خوصوزا ما نفس اللہ و پی رحمو کی بیابی جنت او تو نغرا قولم دا دولیب نعباسی بدا نورو چیز سوست حسناتن لسیعاتو هم. نچاچ نیکی او بلی برابري دا وف آعراس وی سو وقت پس بیابی الله رب رزد جنت داخل کې وهم هم یتماعون ندام آلونی گی. دروس داخل شی وی نینی بیابی داخل شی. لا يزالوا ينبطحوا في سارون او كاي چاوو دشي نظر دي تلقاها بالنار فترو تفاونان او دور ولای جنن مامی قالوا واي بدی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اي ربما جعلنا راقون الظالمون ترى خازين وي الظالمين هل فتون به شرك يختار مانو ظلم ڪري شرك اختيار ڪري وي وناغا اصحاب النار في او आवाज دوب ي اصحاب النار ها قوندان رجالنسو سری ها رفورن که پیجنی بدیل رابی سیمان فالا موده دی قالو غیب ورطبی ما اغنانو کم جمعو کم لرینکل <سؤال> ساسو هاگ جمعو کولینی فیضادر لکتاو تاو تاو مال جمعو کولم <سؤال> ساسو و ما اغنون تم تستکیرو نو هاگ تاسو زانم غدگنا احاولا ایلذین اعیده هاگ کساندی اخسن کم جتاو کساندی اخسن کم جتاو لا ینالوهم اللہ اگر رسول ګونی کې تللا په مېرو باندې صلاح تل غریب خلي دی جنت په نظر کې دا خلک الله وو تو مې او دخول الجنه دا لای شي جا داخل کې جنت نه را پتا سوان او आवाज وو کې صاحب ناري ورواله صاحب جنتی تا ان افیز والينا دا ما نه منل من ته وګړي یي لو مون اومن معرزه الحكومه يا بازه هغه ناتې كم تا ترز الله در کړې معنی معمول موږ دې درته را را کين قالوا وای ان الله حرمهما بذنن هل لا دع قراق و طاغوان حرام کړی هلل کا سین پتا کرو باندې ذکره خالصت يوم القيامه ستر به ایمان والو لپاره الذين تخذونهم ها کسان چې وله دې دې د خپل جوړ کړی دین خپل لعوان و لعبان لوجو عباسوی زیو مانا دا لعوان و لعبان زاد المسیر که نزیزی رحمه صلی اللہ علی قرده نیولی دی دی دی دی نقبل اکل و وست شروبن دیگر زیو ری قبل دی خوراک و سخاک بز دی نم دی تاویلی چه خوراک و سخاکتاوان و غررت هم الحیات الدنیا او دوکت یچولی دی دنیا او من انساوان فصلم لزی ای رو نو دی لرا یالانا خوهر نکی ننساو فَرِيقٌ مِّنْ دِيَارِهِمْ لَعَنَتْ رَحْمَتُنَا كَمَا لَسُوا لِقَاءِ يَوْمِهِمْ لَكِئِيهِ الْكُرُوذِ تَرِخُلُ دِي مُلَاقَاةَ يَوْمِهِ هَذَا جَارِي وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهُون أَوْ هَوَسُوا بِطَاعَنِ زُبُنْ بِالْإِنْكَارِ كَوْنِ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ أَوْ تَنكِيرَ رَادِ الْكُرُومِ بِتَابَ اور ہدایت اور رحمت دے رب دادا قوم سی مانگولی حالیاں ذنی مدین انتظار انجام الا تاویلا مگر تن جان دی ورزی یوما یاتیاں ورزی انجام دا ورزی یقول الذين اولوا کتاب نصدق به وننزل علیه یفتر دار زمان نقول من قبل و بعد قد جاءت رسل ربنا بالحق تاکہ دروازے لب پیغمبران درد منگا پریشان فالانا قزشتیمون دره من شفاعات او شفارستان فیشعود نه کی شفاروسی زمون دپارای او نردو یا واپسیمون دا پنامل غیر النبی عملو بغیر دا غنا کننا نعمل تیمون عمل کل خلق سری وانفسوم الله دوپر یا فرشتو د فرشتو طرف غویرشی ته کی سره تاوان به جولدی سر زانینم و ځل هموم اورو پشیدبینم الحقودی د ځانه جوړون کی دین ربکم الله او لذي جانه نا کی فکر د دوی باندې و باندې و باندې د لعل یی دین رب ساسو الله غزا دی چې پیدا کیږي اسمانه او مفاتیح څخه یاني سمې ګرځ د شګور کی د دې ایام یو قول علماء باندې مراقبه ګرځي دیم قول ده علماء دا ده بی ستت ایامی یو عربی کی ایامی یومی زیم نهار دید. نهار روزی تبیلی کیدی. یوم دا وقت تبیلی کی. دا یوم منت وی یو گانتی بی حد سری. یوم اطلاع دا پا وقت بانده کیدی. دیمی ستت ایامی پا مقدار دا شپاگ و وقتونو کی پا مقدار دا شپاگ و لمحو کی. دا معنی علماء او یوم کووین و یوم کووالوی تکرن روخه تلو نور پریواتلو دا یوم شلو داورت شلو وچه هر کالا دا پیدا نو نور پیدا نو سومی پیدا نو اتمان پیدا نو نسنگ نور راحته ویسیسی تید دیانی منا شپاگو لمحوکی شپاگو لمحوکی شپاگو ساعتو کالا را بولزد دا پیدا نو اللا را بولزد کو پیوزنم دا هر سکولی شو ولی پیوزن پیدا نو بولما وجلازی کر کار کار کے حرام حرام کرے کو فجیلدی کی تم کاوشی ہمارا اتھہ دفعہ انسان کا لیے نقصان کی تم نے صلا علی العرش قال رب لذات سوا کے لیے بارش مانی جس سے واسطہ ویلی کی طاقت راجہ کرے کے دعا کرے بارش پر یہ کہ وہ سہیسترم تمری امام اوری اللہ بارش مانی کی سیوا کرے مالک رحمۃ اللہ علیہ دیو چلے راغ بھارتن تفوض استوا مبارک کیو کو استوا الله سنگل کریده. امام مالک رحمه صل اللہ علی ورطاوی ار رحمانو علی الحرب وTeleikka آعیاتی ریب. این ب آراد ورطا موکم با آنے ادرج راجعہ پھروں پھر نحن بالچسخوری بیا رحضی ذکر خوش مسلم ریمان وندول دا lust تو استواء خوشی امام مالک رحمه صل اللہ علی ورطا فمی امام مالک رحمه صل اللہ علی ورطا قحمی په سوا اللہ ده الله ربی الجلفرمئی ال الرحمان والرحیم السماء دغه نو کې پیې ته مجبوروند دي کې پیې مجبور چا تا معلومه نه ده چې الله په و سوا او انھا بذاتون د دې په بار کې څه کوڅنه کول دا دې ده بیا دې څه و ته پمئی ما اورا ک الا ذالین خو نیوېنم دا غره ما ذاتهم لکه خبره کوم کی استوا معلوم ده کی کیفیت معلوم نه دي او سديادت کوتنه کی الاغه دې تیره متلاره نور حدي داوي هل استوا معلوم ون مجهول او سوال وانهابله ول ایمان به واجب ونكار هذا كفرون ایمان ور طرف واجب دی دبین انکار کول دا کوورني نو استوا د عمر ایمان لرل الله رب العز بارش مان کی استوا کری و څنګه یو څوک لري څنګه ناتړي څلکی د معلومات انسان هیڅ کولی او بهر کې ته هیڅ نه کولی امام مالک <سلام> رحمت الله علی او یوه لږه جماعت علماء هغه یې درته دي ځکه چې پاتې العرب له ذکروي طالب انسان ایمان اوري خو بغیر د تشويح نه دغه مشابهت دغه څومره مشهور کولی په یو شیل نیل او رمضان یې طرف کی داور دیشمی لرا اسی تن په جلتی زمین کی زمینی رز تمراتی کیدی ایشتی تن دغه توقت کی شپه کی رز نه رہی ډیر په جلتی سر او طرف کیه نتی حمیتی او طرف کی د شپه او رز لرا د جلتی طلب کی لک جرمین دی دیو دلږه اثر کی وی ورشان نور او کوغمی ون نجوم او سوري متقرات تا بدار دی به امره په کوم رب علاله <العلى> الخلق خبردار دی الله رب عزت ما خلق و اختیار و پیدائش دی والامر او حکم د الله رب عزت دی دی بارک الله رب العالمین اللہ رب رب برکت ته اون کې الله رب عزت دې چې رب مخلوقات دی برکت ما سلام ان شاء الله بری تفصیل دجن باقیو سری قران اول کیا کی یاصل باندې تفصیل وکړو برکت ویلې کې استا قران شریف په څو طریقو ترې سیمان شوه وی برکتنی که کبتشه بیسی بی برکتنی کبتشه بیسی برکتنی خودو ربکم راملتگوی رب سا صلاح سزور وانفاجی سران و خوفیان او پرو رو سر راملتگوی از کتم را چا عجیزی بینای که رو روالی و رو روالی که عجیزی براسدا او عجیزی سر روالی رو وی خامکا سر رو رو پارامران سر واری اینهو لا يحب المواطدین یقیننده اللہ رب لیزت محبت لکی دزیتی کونکو سران امن مودرین مراد الاعتدار حقوق سعودي و نظام او ازره په د دې چې سوالینا او چې ونه د مودبین حق نه ونیسته ولا تصديق په ارضي فساد نه کوي کزمه کې بعد اصلاحها رسو د اصلاح د رسو د جوړیاړي د دینایو مراد مدارک کړي ولا تصديق په ارضي بالمسیه کې دا جو فساد خلق الله رب ال عزت عادی کی شروع کړی دا تاسو یاده الله نا فرمانۍ می شروع ووی درېم کومداریک ذکر کړی ولا تصدوق فی الارض بالشرک عباده تاسو یو علاقې کی توہی خلقونه د الله یو والی بیا ورته فسادی خبره د شر خبره ورته مووی جا او هغه خلق مبتلا کی درېم کومداریک ووی ولا تصدوق فی الارض تاسو فساد نکوي په ظلم بعد رو رسو ده انصافنا یو معاشره که انصاف راغې غیق و ربیا ظلم شروع نتی ده پساد بین اینهو لا يحب بعد اصلاحی آروس جور جاری دبینا ودعوهو خوفا و طماعا او راما الله اللہ <سؤال> لراقا حالت <سؤال> دیر او پا حالت دا لیکن رحمت اللہ نزیده و میکان و سرام اللہ اغضا ده یرسل و ریاحا دری جرسلده را علیجی حوازانی بشن بين يد رحمتي مقرا لي جل ود رحمت رحمت مرادل تبارا بالا نمق اكثر يقيس كل خليها واغن له روجي حتى اذا حصل صحابن درديپوري اذا حصل كلت ऊंचीती ऊंचीदगी सहाबन اذا فقالن درنشي ثقنا ودرنوار لوجيد غونا فقيرشي ثقنا حبوز من دي لران يبلد ميتن خار بنجر تاميت تمرات فدي کے بنجر خار بنجرزمکان فانزل ناجی ما ان وترور ورمکوی کربان تا تجنا به وترباتی پدیس ګوروبا سموکې تنا مین کلی تمراتی دار کسملیونه کذالک نوکېل موتا د قطی روواسی لمړی نذالک اخال څنګه اطیا خو سناد میکنه روې سرګه قسی و مونګری روواسو د قیامت بیان امام رازی رحم الله علیه تامه اکثر سمثال پرې شوه دکا خیامت دا آخر دا پارس اخلی دلیم شکی مثال ذکر کی او بور اسنگا بباران کرا دا بود ای عرض در غنف دقا چو با خیامت فرد دا انسانان امرو باسی لعن لکم تذکرون دا بیان دیده پاروشا دیده پارا جتاسو کن انسیت واقلی والگلد صویبو یخرجو نباتو عرض کلی صویبو پاکی اخرجو نباتو رباسی فصل خزمکا بیم ربیه فوکن در خپل واللہ ہی ھا لازمہ کہ ابو تاج قراناتی وی لا یخرج نور باسی لا نکلا مگر جو یمر کونی دو قسم خلق وی یو قسم خلق دته بیان وکه یو یف با خلق وی څنګه چې پاک از مکه کی پاک حرف هر څار د زرغون شي دته تو بیان ته داوی پرځر کې چېر قیدا خصا عمل منلری استعمال طریقا دا پک را زرغون شي زموږه خلک وی څنګه چې موږ کې څنډه طرف ګین دنہ زغی داس دنہ دې څه چې موږ خلاص ته غوښته بیانو کې naive اعتراضونه دا خبرې وشوړي نور کسمه کې تم شوباد عالی څخه روبات دي د عمل پریک د دې لپاره اوریدونکو نیوی بعض نماوي د مثال لږ شاګرد نوم دي یو چې کوم شاګرد داس نه هغه ته بیان وکي هغه باندې څه سره کی هر خل اخلاق پر عمل د دې برابر کی دې څه چې داس په توګه بیان کې الٹا پتا اعتراضونه شروع کی لکه صعب یا شراضیف او فن اده بذع کر آن. کامل شود گردن زینط و جاگرہ ب�� دیران. صعب یا شراضند آز یا و جاہدی شراضیف اتفان الزال فن اربی ورنک ا sugامل شود گردن زینط و جاگرہ بادا دا کامل شود گردن زینط و جاگرہ لڑ برتخر خلق جاگل ڈه حضوردی پ Brigادال مہدن اردت بود اقابی ہیں عسلہ mouldینه شروع صعد اور آمیم ءame شدی نگزات statistically ہیں نگزات فوجاکتا کیو کامزود ولی ننوام عستادت درائن صحیح شدی شناび عسلہ راتین بدورا ء часто تحدی نیتفور وحود جلوسل شدی وی نگزی شدی نیتفور جلوسل نین سال راتین الگزی نینطبور معان乎 فوجاوی نروں گزفر معانوanda ل nova نېګه زاده چې کله قامل شي هغه د استاد مو چي دا د استاد شنو مخصل بنشری میګینه د د امام ذوالفقار رحمت الله علیه وایي نو امام غنیفر رحمه الله او زمانی کابل ته تړ او قربهار ته چې کله امام غنیفر رحمه الله لاله امام ذوالفقار رحمت خپل خاندان د بیر علماء پکېو د بیر لوی خلک د علم په سره موچک خلک دا پوهې په لحاظم داوم او په لحاظم د ماز دولت په لحاظم نو ټول <سؤال> خاندان چې وی امام دوستم رحمت الله علیه ترحم شي وی ته جبکاروک تا جې ده کوئی په لحاظ دنه خټیر کوه او خلکدا خدایي خیالو وی دینه له خو او خلک ودا ولي امام علي فدراوس نو داوم په لحاظ د نړی مشرانو مشرانو تاوري دی راوسته د ماز دولت په لحاظ د منظر منظر خلک نو تاوري په دوانې کاي تاله خدایي تا سنور څکي په خپل خاندان کې امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ و تمام این عالمی قلتمی که اصول دنیا دو عالم اولاد کشیدم از هر و ند کشید جهان و پس جهان و ند کشید تو امام ابو علی رحمۃ اللہ علیہ شما استادی لا طول دنیا در استاد هستند برابرونه ده حق نجات این که فهم ور تو ور کی احسان فراموش نیوی احسان یاد اون کیوی علی رضی اللہ دخوا پښې ما د هرڅ شي مخواخ شي مې ځان سره ساتي کې خوږې مې آزادې دغه دفاع کوم نو نه ګذارتل کله چې هغه په څو کتابونو کې پنځه واخت قران او حديث دې د نږدې او عمر لپاره تښین کوی دا کې چې ما ته څوک نه او ځاتان کله چې هغه په څو کتابونو کې لیک دې کوه شي نه وصل باندې تیرې شي مې محمد بخاری او مسلمانې د دې زمانو کې یو څو شاګرد لري یواز ناته استاد نور کسان پوس تاسو خوښی لرئ هغه لکه څنګه چې مونږ وو تاسو خوښی یاست چې څوک څه شي نشه سبب ته چې خصوصي تخې نه وي یو شاګرد په جناصو خلک نشي مشاجد وینځه زه قدرت کوهی ما د ښاڼو رملګورو وخت په دغه خبرو وکم ملګری کې به زما عزت بیا چې جر به قدم را کول څار باندې ترڅو چې دغه خبره معلوم او دا نور خلک ملمانم راغلي دي دوی د دې په لګنا خیال شي دا دې غیر کوه علي دې دالګانو نو استاد نو استاد ته په ټول صنعت لري خپل تشینه خلاصن کوي لري استاد خلک چې وکړه ته توبې سما ته په دې ما ته حضور وي ما خپل ما سي خو يره د دې نه چې کله دنیا نه رخصتې ګی مشکل د توې ایمان نه رخصت شي هغه ډېر شاګر ته لګیا شي لګیا جو تحقیق بالکل نه ویني تحقیق نه شي اتو تورګوریسم شي اتو نو د دهریه تورګوریسم پر چې خاندې او شي لا کوم ترې چې خپل مشر کول موتن يش... دا ور ترخوک د دنیا ور تر چا څوکو کډې شکر نه ادا کی دا بټمیز انسان دی نه ګل انسان الله ملم ملم لم یشکر الله سو کډه بندې شکر نه ادا کی د الله شکر بند تا ترخوک د دنیا خدای شکر ادا کا د دین تر چا څوکو شکر ادا کن د چا د وژن تای او نیک شروک له هغه شکر ادا کا ورته 파غ معنی هی ترجمه کاوه کذالکا نصر اکل آیات دوست واضح واضح بیانو من دلائه لقومی اشکرون لفع داکون تی شکر داکه لقدر صلی اللہ نوحن الہ قومه اصو احیات و انبیاء علیہ السلام قدره ممتالبا دی بیان توحید ارد شرک یا تحضیز علی تبیغ تفرشا بیانو فتر انبیاء علیہ السلام تاریخو گو رسنگ آغی بیان کرده لقدر صلی اللہ نوحن تحقیقا لگر ممیو علیہ السلام دنو علیہ السلام واقع ذکر کیه دینزل سوره دیو 23 نمبر آیات کې د نورو پروتلې سنوالې ته نام ورکول کېږي دینزل سوره دیو 71 نمبر آیات ذکر کېږي د لورمزل سوره مؤمنون 33 نمبر آیات ذکر کېږي تینزل دیری شواره 105 آیات کې شپږمزل سوره جنګوب 40 نمبر آیات دي او اومزل سوره القمر نو نمبر آیاتی او لسن زلوانی پورا مکمل یو صورت و آخری کراولی صورتی او صرف نو علیه سلام واقع بکی زکر شید تحقیصا لیگلیو مونو علیه سلام قوم زیتا ملیو نو علیه سلام یا قوم عبدالله ایزما قوما عبادت ای و قید اللہ ما لکم من الہین غیرو نیشتی تاوتو لراف الالح و المعدگار بغیر داللحنا یا تیننزی هم پتاوتو باندی دا عذاب دور جلو ایناف قال الملا ومن قومه ويل غطانو سردارانو ده قوم جنن ان على نراکا فی ظلال المدین یسین مخا و خوین من تعالی را فغमराह است کاری قال یا قوم لیث بی ظلالت ون نو علی سلامی جما قوما مشت رب العالمین لیکن ز پیغمبر ماده طرف اعذاب رب مقلطاتنا دا ترغیب اعتراض و کی اس لیے جاغن کہ همت وبلغكم رسالة ربكم يسن رسل الله تعالى رسالة ربك احكام دربنا وانصح لكم او خير خويلتون ده فارس سودا او صار مبلغا دل احكام ورثي ذكر دخل كو خير فاي وجلتي واعلم من الله ما لا تعلمون ويه مغه ترفض الله نهى كتاب سن كل مبل ايلم دوان تري دوان علم او عجبتم اِتَّقُوا اللَّهَ <سؤال> حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ 78 فَإِن مَّتَّ فَقَدْ خَسِرَ وَإِن حَيِيتُمْ فَأَنتُم مِّنَ الْمُفْلِحِينَ 79 لِيُؤْثِرَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ غَيْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ۚ وَمَن يُؤْثِرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَوْمِهِ فَهُوَ فِي مَكَانَةٍ عُظْمَىٰ 80 وَمَن يُؤْثِرْ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِ ذبوه په نسبتته دروغ وقتته و تو می یا ساعت راانه چې تا خلک د ومهارونه واچي تامون پ لرخ خبرو کې اول به صاحب ورووقانانه هوولليون امم بیا به الله ملی جوکی نسبت ته دروغ و پهدي پنج نه او په سنجات وررک موتاولدي نامو حالات ټولو حالاتواقعات ک بدارکر کې چا چې د اندیار اسلام خبره او مانا الله وقت نجات چا تا اومن الله حالاتي یاد ور کومه ده تاو حال کائنات د روپه دشته کې هر کومه غټان کې نسبته د هر وکو په حد نه ځوږه ان هم کانو کومنا امین یک منودی او کومړند امین امراد دالیا نابا ته نور ذکر کړی امین امراد چې دی امن کلوب د دې حغزون اورندوی دی پیلی دینو کول وینا عادی نا قوم مدذم واقعات د رین نصیب واقعې دود رسولان دود رسولان واقع یو بنزین زل سورۃ دوت 50 نمبر آیات دی ذکر شي دریم زل زاریات 41 آیات دی تلورن زل سورۃ شعراء 123 نمبر آیات یوصل بریټس دریشتم آیات دی بنزن زل سورۃ حقا 4 نمبر آیات سګم زل سورۃ احقاف 25 نمبر آیات قوم زل سورۃ حمیم 52 15 آیات او اتم زل سورۃ قمر نمبر آیات دی لیکن یو مونږه ديانو تا تا هم یو د دین اقام رور دي د نساب په د دین په لحاظ سره دي رور لیکن ملو قوه قوه دین اصل ورولی هغه دین ورولی قناهت دي یعنی کید ماقام یو د دینه هودا هودل اسلام ول هودل اسلام زما قاما اي قاعده توقي الله سلام نيسته تاس را پر اله بغیر الله نه اي تاس ني اللهنا قال المل <سؤال> <سؤال> الذين كفروا من قومين هو اهل غټانو تر دانو کافرو د قوم د قال <سؤال> الملئ الذين ملئوا الملئ وزگرطي اشراف القوم ورؤساؤهم دي بیا انتم عزت من خلکو دي مشران خلکو معنی دا خبر ورکم اننا لنراچا في صفاتين يقينا انهم قالوا رب يوقت يا کیوقت اگر ته کوته بي وي چې ته مون ایوال ترابل دنه ودان مون ایوال تكون چې او یقینا مخا دمان قوم من پتا باندې دروځین ويل وله السلام <تصالح> هي زمہ قومه ليس بي صفاحه مشه پما باندې ویو پټه ولكن ني رسول من رب العالمين لیکن دې پیغمبري ما د طرفه در رب مطیعاتنا او ګل یو قوم رسول تاسو ته اړی تعال در په دنیا او جر پار تاسو نه خیر پای امین امانت دارین دغه څه قدم مبلغ امانت داري سره بیان کیه او حاجت ته ته حاجت کوئی تاسو انجا کو دا شراغلی دا غیطا اصطا ذکرون من ربکون فانه و نسیت طرفا درب اصطا صنا علا رجل امن کون ایو سلیبان اصطا صنا لیونزرکون دیده پارا چوی ریتاسو لران وذکو رویات کی ازجا لکون قریتی تاسو خلفاء جهنشین دستو من بعد قوم نوین رسو دا قوم دنو علیه السلامنا او فی تاسو پر پیدا اشکین فقط تنتاج فيه فيه وفرحي فيه فس فسياتي على الله الحسنة ممتند الله في دفعه كتاب سبحاني أكشي ويلدي أجيرتنا اي راغلت المنتاة في دفعه جمينا إبعادة قلت الله تعالى يك جوازي ونظراء وبرك دمنا ما كان يعبد آباؤنا حلطة برد كولو كارانو دمنا فاطنا بماتاعدونا تسرادلو تمنتا تحوات وعدكي یا یری مونږ را لکنا این کوم تمینو سوایتي کچری ا ته درې قال لقد وقع علیکم وی وروت مودری اسلام تحذير را واسه شه پتا سون ربکم طرفا درو تا سناری جستن کلیتی واو زبر خدا اتو جادي دونی می ایګړتوی تا سنا سرافي اسماईन کو بار دنو کې سمیت موها په لمونه خلی تاسو دم تاسو واه تاسو مانزه اللهو الله څو تاسو نذر علی ګل الله رب عزت په یمانه ست دلې کوتم چې ورته وي یا رب عزت خپل حاجت زمریت واړه پستانه مواړه صبر نو دې تمه زادا غین خپل حاجت او ضرورت نو واړه دې سمې شکولې وې حاجت دې شنوونه خلی چې دست دې ذمہه او دا جنتی وره اځخ خشي دې کا تا خیر جنتی کول زما کې نه دی فانتا ذی غیری په انتظار کوی مینا کومینل منتظرین د انتظار کوونونه او خلاذی ورته مونږه تا چې د سرو درحمتین مینا او مهربانی طرفه خپلنا وقت وانا طیق منغا داجر اللدینا چې نسبت دغه او خپل پیاچن زنګا او نو دی ایمان دونکو وائلات ملاقا والمصالحات درينجل درينجل نقيق واكلا صلي عليه الصلاه والسلام صلي عليه الصلاه والسلام دي واقعا يوه گل ذکر کی درينجل سورۃ دقت نمبر 83 درينجل سورۃ حیدر آیت نمبر 83 تلورنگل سورۃ شوارا 142 آیت کی لغيرهم نمسي مدعانو تاقاهم ينوري يود دينا صالحا صالح علیه السلام قال يا قوم عبدالله ویلو صالح علیه السلام از ما قومه عبادت قید الله رب العزت ما لكم من الهن غيره نشد تاثل را نشد تاثل را بل اله بغیر دلحنا تحكیص را را سلمك تاثل توازه دلائل و طرفا درب تاثلنا خاذهی لاخت الله لفون سوالی علیه السلام نطان مطالبه او کان که مون بطابان دی علی ایمان دودو کل ته تا زمونگ پارا دا کم مقامه گونده دین زمونگ پارا یو اوخا پیدا که او بلار با هموی زمون که مخیلنگیشنو سوالی علیه السلام دور کاتا مونجو که اللہ نگذ آغین روس و دعاو کان اللہ رب رزتون ددی پا مخی دارا غرنه او خیرونی سکلن بلار با هموی زمون اوخی دم رفی بی کول <سؤال> که اکول کم ترود بی اون کول کولو و دیوم که دیوم و جدا بانی سخلن دسوالی علیه خلافو مشورو که دا بمونگا دا اوخ ختمو او د دا آغی دا پاره علماء زکرکی یو بدکار از خدا چې هغه آغی دیر زیاده مشعوره وان و آغی دا پاره دا چلیو که که بازوی بقبل زن سی سبت ناشانو او افتوی خودار بن سالت دا یو بدکار سلیو بدماش بد س د دې په چاډه او شرکا د جنیکا 합نیکا जबाब هغه قربت کاری کوم او بعض علماء وي چې خپل یاني وي خو په مشهور په جناکاری وي هغه لږه مذاړه حواله کما دوی دا کې خپل درځ په متعلق پر کار او دا اوخه شلکان والله رتل عزت فرمای چې نو رسول سلام او د اومل هذه ناقه الله لكم دا اخذ اللحداد فارصا ناقه الله الله اضافه دا سحری فن شوی د عزت د پاره ورنا تولئ او خه الله رب العزت دی کت څنګه قال کو بیت الله لله کو ونو کو الله رب العزت دی بلغه تعالی شریف په کی نسبت کی ان شان دې ته نسبت دې تشریفا دې ته نسبت کیږي دا اوخا قال الله د پاراتاتو یو ونخا فل روها فسترين دی لارا تا کول کی ارض لله فك الله ولا تهاين او ممنوي دي للا تقلي بر تق فر توي تومر صلو ف مع بعضاب أي فصوبتي تاصل عاب درنارو ياتتيكم خلف کل چې تاسو ليجاننشين ي ف من تتخذونانی سیتاسو من سهولها دوار از نکرانی سهول آمدانی ایراتا او سوراً معنی بنگی وطنحتون الجبال بیوتن او کنی تاسو غرون بیوتن لپاده کورونو قرآن کی زختم الفاظ رازی یو وطن وطنحتون الجبال سیم رازی وطنحتون من الجبالی تاسو جغرون نکنی دیو تاسو غرون نکنی صدیق و لما دا که سل دیو ختم عبادی یوه په غره کې ډېرهه آبادی کوله لکهنه ټول <سؤال> خلک چې دې په کولې چې نن آبادیاني باندې باندې وغيرها قوه یو نه نفجه جوړي دیم څه سم دیب اکانی راتراشل او دیقه ګراول په دې په رنګ وکتنا باندې کوله لکهنه ټول بنیادونو دې له خلک کړي د غروني دقه څه وکانی راول او هغه نبی آبادیاني کولې وکني تاسو ورونه یادونه کورونه فرجات که آلاء اللهم یمتنِ احسانات او مگر دی فضنگ که فضاد کهون که ویل هاگ کسانو غطانو که تکبر کرو من قومی دقوم ددنا لیلغی نسو زیفو هاگ کسانو تاشی کمزورو لیمن آمن منهم هاگ چا تاشی ایمان راورو ددینا اتا علمونا انتو علحم و من رب ده ایتی جنی تاسو چه جنن پویگی چی سو علی علی اسلام دیگلی شو دی طرف درب ددنا بې مشکال راځه کله ګرام کمزورې ځکه کومه مان او تاسو پدې کې اند الله تعالی هم برېږي او تاسو ته خصوصا چې څه دی راځي تر هغه یو باندې مان دې دې کومونو مونږ چې څه راوې هغه باندې وېږي ان بما اورسل بهي دې جنن نو په هغه څه چې له غريڅې دا پدې ایمان دورو کیو قال الذين تكبروا ولهم كسانو جنا نه لې غنليو ان بالذي يتينهم په هغه څه باندې امام دې دې ضمان راوړی تاسو پرې کاټینو انکار تهون کیو تا قارونا قطا ذخی کا شله کې او ښا د تاسو قارونا قطا راځي او چې سماره د وشته تجارت 19 نمبرایي کبرایشي پتا خوا پر عرضه کې د موثق غروړي یو قضا او شله او ښله دا اوخ شلق، اوخ شلق، ذکر کیو اصل ان دقه واقعه ده چې ما خوددار منثالق عقد او ښله کا او هغه دغه سری کمر کې دی و چې نه پتاه او فاخر ذکر دی تو تفا قرن یا که تو فکر دې نه دېږي چې غوري وکړي چې وا جادا تاسو کوم عمره ژوند او خوشاله اوسې او قاعده در استه که تو الفائل او وضا که تم ثوی ځان یو کار کوونکې یو ګناه کوونکې په یو ګناه چې په تاسو کې د ځوانه برابر دي نو په چپه په شل او خوشاله ژوند جنا دې پکې برابر شي وعطا و نمر ربهم اصر کشو کادو کمدرب اقفلنه فقالو ویلدی یا صالحو اے صالح علیه الصلاة والسلام اے تناراتلو کموتا بما تایدو ناپا غشوادکی یا یریمون لرا اچری ایتذلی قلشونا فااخذتهم الرجفتو ویلدی لرشغی زلزلی رجفا زلزلان داتی زلزل راغلا بذیف آغیس رجنو اچودل فاصلانو فصوکه دې دین دي ديداري تو کو نو خو کې جاس مين پرما کې پرت بتوالا انهم پسوړ دې دین اي سلام يا و سلام بي دين وقالو لي يا قوم زمانه په دا نه مثال جا دکه یو سره د ځاغې دی دی روان دي بدمنشان او غلط خلکو سره ګرځي یاره تر بار بار نې پېتنه کوي چا غلط خلکو سره مګر دا خراب شي خراب دی به هم نسې بل هڅه کوي چې هیڅ ته وځي چې پورتي چې پلا راج چې ما غوا تاسو ته چې مګر دا غلط خلکو سره ورې ګرځې دي نه د خپل صالحی یاره د پلا د خپلې دې د لویز نور نور خلکو په هوډه چې ما خپل کار نه سوړي زه کومه حما اجازه نه لیده خود نه منلای وپیغمبر صلی اللہ اسلام وسلم کہ رسول می تا صح قام درځنه وانا صح لکم اخر قائم الى تول ادافار تاسو واعدت تاسو غاله ولکن لا تحبون الناس تاسو مهفته نووی د خیر قاهله تهونکو تاریخ به چا چا خیر خبره کړی دا نو اقل را فاصله دی دی خپل خیرخوا هغه شی درې دی زر نکړي ته و لوتا اضغال لقومی سالورم دل نقلی قواق دا لوت علی السلام دلوت علی السلام جی کردلتم شوی درین دل سورت اوستہ تتر ریاض کرازی درین دل سورت ایجل اکتر ریاض کی سالورم دل سورت انبیات جورت ریاض کی دل نمل تیووان عیاض کی اشپا زمدل سورت انتبوت حتائی سیاد کی دل یاد کالو تلسلام دل کلیجیوی القوم اختلتا اتا تون الفاحشتا ایا راضین توی تاسو به حیات ما صبرکهم بها جو باندې والنه کړه پدی باندې احدن یدا من العالم بها پدی من احدن یدا من العالم من مخلوقاتنا او دوی دي ګر کی اسان کنن فائشه دین اګیان د ذکوره تاسو راضین کوی الکانتم ذریه اټام رجال په اداری دین نارینه نارینه تاسو له شارت نو به تر راضین کوی مختوان دیواله نه کړې فریبانه من منال عالمین د مخلوقاته نا تصیمه زهري ذکر کړې ما يرا زکرو الله زکر په دنیا حته کان من قوم نو عليه السلام دنیا کې اثر دالي بل شي وینو چې نارینوو نه نارینه ترابت کاری کې ټول اول فریبانه راتل قوم دلوت عليه السلام صوري. او قوم دلوت عليه السلام فریبانه په تیزه غره ده خل کو نه دخل کو نه حادث پورتبی زی کرکوی دیدی پیشنی رحمت اللہ علیه قول لیسه ام من امیند دوابی یعمل وعمل قومنود اللیل خینزیر والحمار نشده فل دناورو کنسو دناور که دو تلیسلام د خوند عمل که چنهایی نه دناری نه تربتکاری که صرف خینزیر دی او خر دی او درین بازو لامو قلب زی کرده دی پینج دا درین من غوث دیزنه دی داده دی نور انسانانو کې او چا تخل دناورو کندا کرتانه دی راتل کوئی تاسو نه کا ته دې سرازي نړیواله استنام فرمیلو ملعون من عمل عمل قاملو عاصو پلانتی وی هاوسو پلانتی وی عمل کوي بل هریس کرازی فقل الفاعل والمفعول به څو ګرکار کې نه هاو قتل کوي څاګر کې ګرکار کې نه هاو قتل کوي په قبله نواب څه سم لا کوم ګرکار کې دې کرے بالغ قانون دا وقت قتل وقد القول ان جو کوارق ان یاب قتللی فقر الپائل و المسؤول ملياله تنام فرمی اولی سوجه تلور کسم مسلسل الله قلنتی ثورز یو په جہان تل مچارناری نه د نارنه سرپځاری کی ان کو نتا تین الرجال یی جنا کما کا تاسو ردم تو ان کانو تا شهوت ان کله فقولو د شهوت مین دوني نسای سوارت زنانو نا بدون انه کوي خدييني دا کار خو زنانه دي مقصد د الله پیداګيري بلا سو قوم مشركون بل کتاب یو قوم هغنه ودون کی زیاته کوونکی وما كان جواب قومي نو جواب دا قوم ده الا ان قالوا ما گردد چویل دي اخرجوهم من قريتكم او با سي دي لراج ته لې تاسو نه انهم اناس يتطهرون يې ګنه درس خلک دې ځلم پښ پښ ان جي نه هوت الله رب جي طمينجت ور تمنجتا وا اهل هو اهل دلتا ايل امراتن مگر نخزتا خدا اهللود علي سلام خلاف وان او له جون پار کو سيديون جو خبركار نواب له ميا بازه فاميلي کي رند خدا کاکر کي دي شي خبركار ني شي کي دي دنور اسلام خدا بني اسلام خدا جوان کاکري کي خبركار ني وي په دې څه ځکه چې ترشهو د کوفر د وجې ترشهو د نوټر اسلام د خلاف د وجې نه ماګناخد ولله كانت مینه الغابرین ولله رسو پات کیدونه كنا غابرین ما دار کې مینه الباقینه دا پازاد کې باقې پات کیدونه وا پکار خدا وا کې لی اسلام ما خذ ذکر وکړو کو جلبه مینه الغابرین د مذکر چې دیراوي مینه الغابرات پکارو د ما نفس چې زف پکاره وا او د علماګر ذکر کیږي ته ولې ځما تقریبا د دې کې چې کوم خلک زیات وي د ته غلبه ورتي یو څه په کې غلبه ورته چې جماعت تقریبا ویلي شي مثلا په تور باندې یو ځکه چې موږ مثال په تور یو ځکه یو مثال هغه دې نه دي د قران شریف ختم دی ابلس هغه ته زنان او سړي ځوان راشي چې کوم خلک زیات نو خلک اکثر دا غريږي چې نوزه غلبه ورکو دې زیادت شي ځان کورنالي نیمه کورنالي ورلو کومون کلې باندې وور اون ورول پهدي باندې وورول مدارې کوئ رسل نهلی وورلوکومون پهدي باندې دل نفرې د باران نه عجباً اجبانونې من و په سنګه ورول نو خاالم دکرکوي ا یاه تن منسیکان پهې باندې ووروي نو دا عجبباونې الله را پرت اثر ک د ذا وررکي الله رابل ل دامکه دبریله له اسلام په یو ځل <سؤال> باندې وکړه تکا دمرې وکړه تکا چې فرشتو د دې د سپور او دی چرګان د اوازونه دی او د دې دمر اسمان ته ورنځې تکا بیا دې له هغه طرف نه پړ مې ورې مستره او بیا د کان ذات په او الله رب عزوج اوازې د کانو ذات مخته شې به پور د قران شریف د ظاهر نه د امام الله رب عزوج کی څکه پړ مخه ورو غرزل او به پکې ثاني ورته ځین د داراځي ټکاني خو بیا د دیواني فردا ودز مکی اللہ وتعالٰہ رسولہ ﷺ دارل مکہ تو الٹا و جامع اللہ رسول ادمو لمہ پکیتد دتی تقلیم او تاخیر پکی تھی صندوق کو سو گورا کے کئی مکانات و مجرمین رنگ شروانجام مجرمانو ویلہ میں دی نہ فاون طیبا بیان تیزن دلیلی نقلی تیزن دلی نقلی واقعات رسول اسلام کے خاتم الانبیاء و و شعیب علیہ السلام واقع پدیز اکتم زکردن سورت حوت تو رسیاتی سورت حجر اٹتت رایت سورت شعران ایک تو ایتت رایت سورت انقبوت ستتی ستت سورت فرخان اتتتی ستتی ستت اور سورت قاف شودنن برایت سو لیگری و مونگ بینتا دین علیہ السلام ویدو علیہ السلام یا قومی عبداللہ ایزما قومی عبادت و قید اللہ ما لا اتمنيلاه غيره مش نه تاسو لرا به ياه دې نه د غير د الله نه دا جهت کوم بينه ته سره را رسل لیکي تا اوه وازي دلایل من ربكم ترقا د نستاو سنا مدارک مورات نه معجزات دي فاو كن كيله قد کوي پیمانا و ميزان او طول ولا قد خلق او مكم وي خلقوا اشياء او جن ددي ولا تطيد في الارض او فساد ما کوي فزمګه کی دی دی دا له اصلاحه رغدو د اصلاح له بینه دا پریکین بل ازفار ما مبلل موبایل له بیان کی موږ کی وتونی بیان کی بیا په خلقو کې کم ګړیانه وی له هغه بیان دوی اسلام اول توي بی بیان وکړ دا خلکو کې ګړی وای جناب تون کی وکمې ټول ولا تنفذوا في اعذابها فزاد لا کوئی دغه دګون اصلاح دینه دا ور دي د قارصا پنتم پن مومنین به طریق تاسو مومنان ولا تقولوا بكل سوره او مكنه پہار ولار کی دو ای دونا ناس ابو بریره رضی الله تعالی پر میں لقد اسریخ لاریک قولی شود مار خلق اعظم قول ځخلک به له شې به له اسلام وسلام نه د ایمان رول نه منکول چې ځګلاني شې به له اسلام ته او خلک به په دې باندې رول ومکینی به کولی اولاد کې تو ایدنا چې د خلک یې روي تو ایدون کې غالباً د وګورېره معنی ته اشاره کیږي اثر چې کله شکو تین ځان شکو په هغه او یاري دباو په ور دي چې دغه هر سرای کې د وین و د صد جنا چې خلک دې د ایمان نه منکول او بندوی خلق صلی اللہ و تاسو دلال اللہ من آمنا هر آسو کی ما نوری بهی فدی و تبغو نهای وجہ اولا تاوی تاسو زیل رکو بوالی وزکو روی آسین جز کنتم تاسو قلیرا لگ فا کثرا کن فا زیادی کتاسو لرزیت والی قردوی اے کثرا عادتا کن تاسو تعداد زیاد کن کثرا کن بالغنا بعد الفقری تاسو ما دارکی روسو لغریبینا مال دولت اولا تاسو اللہ حر وان ذرو اور غری کیسے کناۃ بۃل موقتین ترنگ و انجام به و ان کان طائفتن بل ادل د پار د مبلغ تسو ایمان نر ویده و صبر کی کہ جریوی اور لامن کوم صاحب سنا مرو ایمان داوری بل وی طاول تو اور دلت دی اسرائیل کلیشیم پدی و طائفتن بل ادلالم یو ایمان نر وڑی خاصی روپ صبر حتا یا تن بیننا ردید جکې ذلک الله رب العزت تمیدونکو وہوا خیرل خالقین او ذلک الله رب العزت اورف تلکون کې وین قال الملئ الذین استكبروا و الغتانوا حاککانو چې تکبوري کړو من قومي د قوم دې نه نو پر جنکا یا شويغو قامقام وګا څنګه تعالی را ایو بر اسلام تقبل را کی او کنا ولذین همو ما کا هاکطان تی مان راوړی تاسو نه من یتنا اولا د مون تعالی را د دین د مون نه او لتهود په ملتنا او لتهود نخپل معنی دا ده چې واپس وشي تاسو په دین نه من نبی عليه السلام مخې عمر د کافر په دین باندې نیوي تاسو نو وي چې لتهودنه یو جواب دی د خلقو خیالداري دین دا د دین دی او جنازې دی وي ذي معنی کله نه واپس پېدا لتهودنه مالا تدخلون داخل شئ تاسو په ملت دینه په دین زموږ کې قالا او سننا میل سیو علی السلام اگر کوم دې لرابط غوون کیو اوله کو نا تاریخ کیزات مبارکاله بیان او ریدل خوصه موسی زادین الٹا د بین یونیورسيټ د امریکایي ونيږيږي نا قدیفو دراین عل الله الکذبا یزیم د همزا د پار انکار دین اناوس ترڅی درم جر وکوم چې مونږه تاسو دې ته ووري دلوم یا واپسو داخل شو جر وکوم ان الله فالله با می کلم درو جن تجري داخل جميعا تدين الساسوكي بعد إذا نجان الله منها روتو ذهغنا شخلا سيرا كريم كالله رب العزة بدينا وما يكون لنا أو ندي مناسر لنا أن نعود فيها ذات داخل جميعا فديكي إلا أن الله ربنا مگر هذا شيء فخشد ربنا نحركه ووسع ربنا أو رسد لدي ربنا كل شيء هل يسسا علم وإعتبال علم ان الله توکلنا تک خبر خلق کو کہ اللہ ده هر چا ته کوي لا قیتبار علم او د سره ده جله انسان نیوی شو ده لا علم ور قدرت ورنا الله ادب لذت را ته انسان ترغ نی له دې الله توکلنا الله باندې زنګ پر لږا ربنا فصح بيننا وبين قومنا رب زنګا جدايه وني ته تلو کې په مزه موږ کې او بين قومنا مزه قوم زنګ کې بل حقیف عصرا شیخ القران ملا فرمل به باز میایند رضوا کی نور توانی کوی کی ترا پر پر انا دعاوی اور حاوی مؤثر کی دعا کی ناظر اپنا صاحبیننا وابین القومنا و صلۃ تری کی تبی مرضی شری لی ہے تے توں ان کا کئی چلےو شری نا راتنا صاحبیننا اے رم جنوں کا فیصلو کی دیواریں راوی قومیں جنوں کی قومیں زقوم جنوں کے بل حقے پر کیا ترام کی وانسا خير الفاتحين او يا الله رفل لك ورفي سلق دون كين قا وقال الملع الذين اويل غتانوا سردارانوا حاوالكسانوا ففروت كاسروا من قومه لقوم لا لئن اتبعتم شعبا اجري تاسو تابلائيو قل شعب عليه الصلاة والسلام انكم اذن لا خاسرون يقنا تاسو فجو وقت بخامقر تاوانيان ندووی فأخذتهم الرجفة الذين <سؤالك> ولين لآلهة غير الله فاقورت بهم ذكرتني مراتنا الزلزال جاء الذين ولين لآلهة غير الله فاصبروا فوق ما يجريلدي بيجرين فقولون قلتي ياتمين قد مخبرات الذين كذبوا شعيبا بالنسبه درو كروشو عليه السلام تعلم يونه بها ويمكنوا ذريبه ذيكي الذين کانو همو الخاسرین <سؤال> زی اکینا نمزی تاوانیان فتولا عنهم پس وور ددینا یا ووعدو پیغنبر ددینا وقالا ویلیا قومی زما قوما لقد ابلغتوكم تحکیس را رسولم تاوصا رسالات ربی احکام در رب زما جلتم یا قومی لقد ابلغتوكم رسالت ربی یا خدا تلوتا ندارت اصف داد افتوز وجنا او صدیج کل دیر افسوس که نو کل دیر زان ناسی دیر زان خبري دیا خبری شروع کی افسوس دو وجن دخل صدیبی هم دخل صدی خبری دیر افسوس دو وجن پیغمبر دیتا لجاوی پزان نکونی دیر دیر افسوس دو وجن دادا دستا مراسن اسما دا حاضرینو تا آورا ولکی چونگوری ما دیتا درکوز یا غنو منی دیر درین پول دا دین عبدالله نعباست پی فرمی دا قبل الحلات حیال کی تغییم متاخده علا داورتا شیعه بری سلام دانستیت کلو خودینو و منلی سلورم قول داده دا, دا موجوده دا پیغنبر و اللہ را بریزد دیتا و رولشو و نسواتو لکوم او خیرقوهی را تو لیوان مادفار ساسو خوچی نم منل نو فکی فحاسا و بسرن بز خفشم علا خومین کاثری و خومد و خداونه